Zdravljeni na prvem letoškem srečanju v okviru NKC, kot tudi NKBADOR, ki se je nekako lepo svobodčil, da se bo posvetil svobod. Svoboda je en problem, ena beseda, ki, jo, ki je najbolj bolest od uporabljenih in ena najmenjeno razumbenih besed, v, kjer koli je v svetu. Vsak se nekako razlaga po svoje, imam pa kratu vzvrstu ljudi za različnih znanji, z različnih znani, z nazori, z različnih zornih kotov, skušal vidi kaj, kdo od tem razume. Žal ja, ne je nisem obnovenega, ki bi znal v detaljno razloži svetopisemsko razumevanje svobodje, ampak dobro, mogoče je to. Danes bo uvodoma vesna glorjena profesorica antropologije skušala nekoliko sama, nekoliko s pomočjo Andreja Fištovca povedati, kako se različne kulture v, v, na svetu, na osnovi svojih zgodovinskih in ostalih izkušen, pač to zadevo svobodo razlagajo. Zvolite. Hvala lepa. Ja, najlepša, hvala. najlepša hvala za to vod, najlepša hvala, da ste danes tukaj, najlepša hvala za povabilo. Jaz zdaj, kot rečeno, moram povedati, da me je ta začetek, oziroma to, da jaz sem danes tukaj na začetku, najdu rahlo presenečeno, zaradi tega, ker nekako snovna ideja je bila, da bi naj z Andrejem, da bi naj Andrej predstavil pač je pojmovanje svobode in da naj bi potem jaz bila nekako diskutant. Ampak zdaj, glede na to, da bo Andrej naslednič tukaj in bo mogoče jaz takrat diskutant, bom jaz danes pač nekaj povedati, no odgovoriti v resnici na nek način strokovno in na nek način seveda tudi osebno, ker mislim, da ta zadeva izmera je osebna. Uh, uh, na to vprašanje, kaj za koga predstavlja svoboda, oziroma zdaj seveda to vprašanje bi naj uh, z mojega zornega kota pomenilo pač zornega kota socialne in kulturne antropologije, kaj za socialno in kulturno antropologijo predstavlja svoboda in potem mogoče kaj tudi za mene, mislim, ne kot neko osebo, ki prakticiram to celo rečo okoli 30 let, oziroma malo več, uh, predstavlja ta koncept. Uh, zdaj, jaz sem se uh, pač v, Zatečena ne, na čistini, kot sem že povedala. Uh, uh, potem na nek način pripravljala na to predavanje tako, da sem šla pogledati uh, uh, antropološko literaturo, in ki jo imam doma kar cel kup, um, kaj je torej zdaj antropologi ne, pravijo o svobodi, kaj oni razmišljajo, da to je, oziroma kaj neevropejci razmišljajo, da to je. In seveda na mojo veliko, pravzaprav niti ne presenečenje, sem pravzaprav pričakovala, da se bo kaj takega zgodilo, sem odkrila, da zapravo tega koncepta ni ne, v drugih kulturah, da je torej v neevropskih kulturah ta koncept bolj ali manj neznan in da, kako bi rekla, v resnici antropologi niso popisali kakšne posebne rabe tega koncepta oziroma tudi ne obstoja tega koncepta, Uh, Ker pač mi vemo, da uh, ne pač koncepti imajo zelo specifične kulturne in zgodovinske obstoje uh, in ne samo, da zdaj kot vidimo tudi koncept svobode v kar precejšnji večini družb ne obstaja, uh, ampak seveda obstajajo tudi drugi koncepti, recimo družba in ne vem kaj še vse ljubezen, kar seveda so za nas uh, oziroma za naše kulturne svetove neki nujni izmišljaki iznotraj katerih oziroma brez katerih si mi ne moramo predstavljati življenja, ne? Zdaj tudi v resnici zapisanega je malo, ne, oziroma koliko sem jaz vzpela pregledati relativno malo o svobodi, tudi v recimo precej alternativnih virjih, kot so ki koncept ali pa kaj podobnega, ker pač očitno ne, se pravim, je to v antropologiji videno kot izrazito evropocentričen koncept, Torej kot koncept, ki je značin za zelo majhno število družb, se pravi za kozmologije zelo majhnega števila družb, kar pač mi antropologi imamo nek problem in ta problem je seveda v tem, da pač imamo to širok, ta širok spektr komparacije. Ne? In ta širok spektr komparacije seveda pomeni, da ne, pač v tej te perspektivi so zahodnoevropske evropske družbe recimo sodobnosti ali pa bližne zgodovine, zelo majhen del človeške družbene eksistence, kar seveda pomeni tudi zelo majhen del um, empirične evidence. Ne. In zdaj v tej luči pač očitno nekako ne, ta koncept ni kaj posebej prisotno zunaj evropskih perspektiv, oziroma zuna evropskih družbenih ustrojev, kar zdaj seveda še ne pomeni ne, To je pa zdaj seveda drugo vprašanje, da tista, da določeni vidiki ali pa določene prakse ali pa določeni problemi, ki jih mi konceptualiziramo skozi koncept svobode na Zahodu, in seveda to spet ni samo ena konceptualizacija in za tisti, ki se seveda okvarjajo s filozofijo ali pa kaj podobnega vedo, tem bistveno več kot jaz, ne? zdaj, da ti problemi niso, kako bi rekla, prisotni v teh družbah oziroma v ne, v ne evropskih družbah, Uh, ampak očitno niso konceptualizirani na enak način. Ne? To je zdaj prva stvar, uh, ne, zaradi katere sem jaz rekla, da sem bila pravzaprav zdaj kot socialna in kulturna antropologinja uh, na nek način zatečena na čistini, ne? ker pravzaprav socialni in kulturni antropologi skoraj vsem imamo neko evidenco. Ne? Uh, ne, zdaj smo pa našli nekaj, o čemer skoraj nimamo nobene evidence. Ne? Uh, zdaj, to seveda pomeni, kot sem rekla, zazornega kota antropologije, da pač soboda ni bila nikoli kakšen poseben predmet, ne? Uh, bi rekla, antropološkega praočevanja, ker pač tist predmet antropološkega praočevanja so pravzavili stvari, ki obstajajo za nativce, ne? ne, ki obstajajo za zahodnjake, ki jih pridajo Uh, bi rekla opazovati, čeprav seveda tukaj obstaja predvsej velika epistemološka dilema, ki je zdaj tukaj maje in tako napred, tako da zdaj v to se tudi ne moramo spuščati. Uh, ne, zdaj uh, torej uh, očitno je, da večina družb, večina kultur in večina posameznikov zelo dobro živi brez svobode, ne? Uh, kar bi seveda nas močno uh, bi rekla, prizadelo verjetno, uh, oziroma vsaj brez tega, da jo konceptualizirajo na tak način, kot jo mi konceptualiziramo. Ne? Uh, zdaj uh, iz tega zornega kota, torej potem uh, svoboda dejansko pomeni neko zelo specifično uh, kozmološko konstrukcijo uh, nekih zelo specifičnih kultur ne? in zdaj te zelo specifične kulture so seveda evropske kulture. Um, zdaj glede na to, da boste imeli ciklus, uh, ne, boste verjetno se okvarjali tudi s tem, kako nadzaj naz, daleč to gre, kam to gre in tako naprej. Uh, česar se zdaj jaz v tem primeru ne bi dotikala. Uh, jaz bi se dotikala dveh drugih rečine. Uh, namreč uh, mogoče neke antropološke bi rekla, refleksije, uh, zakaj je ta koncept tako blazno pomemben na Zahodu. Mislim, danes. Jaz se ne bom zazpuščala v zgodovino. Ne? Recimo, govorila bom mogoče v zadnjih 150 letih. Uh, in uh, mogoče še druga stvar, Tista, ki na začetku umeljala, da to, da pač ljudje v drugih kulturah nimajo tega koncepta oziroma ne, jih očitno svoboda ne, posebej muči. Ne. Um, um, zdaj, zakaj je temu tako, ne, bi seveda lahko razpravljali, ali je temu tako zaradi tega, ker pač nimajo nekih problemov ali pa dilem ali pa nekak drugače procesirajo družbene pritiske ali pa uh, ne, uh, kulturne in družbene pritiske, ali pa v določenih pritiskov, za katere mi vidimo, da so skrajno problematični, mogoče v določenih družbah ni, um, ali zaradi česar drugega, ne, to je seveda vprašanje. Ampak v glavnem to bi bila potem mogoče drugo področje teh refleksij, ki sem se jaz nekaj malega zapisala, uh, ker se mi pa zdi, da uh, kot ne, je bilo povedano tudi na začetku, smo povabljeni ne samo za to, da bi povedali, kaj so mogoče Vsi silni, pomembni ljudje mislili o svobodi, ker zdaj pač jaz zdaj težko citiram pomembnega antropologa, ki je kaj pametnega rekel na to temo, oziroma nekaj se je resno okvarjal s tem, uh, uh, ampak pač tudi ne, kaj mi, ki smo zdaj tukaj povabljeni, mislimo uh, o tej reči, ne? Uh, zdaj, uh, ja sama imam z svobodo, in to se bomo tudi naslednjič pogovarjali, no, oziroma zato sem jaz htela meti Andreja za sogovornika, oziroma tako je bilo mišljeno na začetku, ker mislim, da bi mi bilo to zelo produktivno. Uh, imam za tem konceptom pač, uh, mogoče tudi zaradi pač svoje profesionalne, se pravim, deformacije, neke probleme. Ne? Uh, ker namreč... Tako kot, kot pri vsakem konceptu, karkoli boste mene pač vprašali, ne, mislim, kaj si jaz mislim o čemarkoli, ali pa kdo si kaj misli o čemarkoli, ne, bom jaz vedno potegnila na dan tisto prvo stvar in prvo stvar, tisto prvo stvar, ki jo jaz vedno potegnem na dan, je problem kontekstualizacije. Ne verjetno uh, tisti, ki ste me že večkrat poslušali, v ves to mogoče že dolgo časi, ne? ampak uh, ravno zdaj sem pisala en članek, ki sem Andrejo prej rekla, sem ga končala, ravno danes, kar me je spravila v nekoliko dobro voljo, ker nisem mi ni stvari so bile časovno zlo, bi rekla napete, uh, ne? In uh, kjer pač spet znova in znova uh, dokazujem, da v resnici problem je v kontekstu. Ne? Problem je v kontekstu, kdo govori o čem in kje govori o čem. Ne? V tem primeru sem jaz pisala, kak bi rekla, o, kak bi se zdaj to, ne vem, po slovensko, engage anthropology, torej te antropologiji, ne, ki pač posega v družbeno življenje, nekaj takega, kar pač jaz prakticiram, um, ker so me pač nekaj mesecev nazaj povabili na Royal Anthropological Institute, da sem tam pač imela nekaj referat na to temo in uh, uh, ne, Potem je pač, ne, moja prvo, prva teza je pač bila, ne, je, zdaj vi prakticirate to Engage Anthropology, ne, kje se zdaj ona to prakticira, ne vem, pri bušmanjih, ali se prakticira v Britaniji, ali se prakticira v Sloveniji, to seveda z kota enega antropologa oziroma mene, ne, ki sem pač bolana na kontekste, kontekste predstavila neko bistveno razliko in enako se mi zdi, da je z vsakim problemom tudi za svobodo, ne. Uh, jaz ne vem, če lahko kdorkoli, oziroma bomo pač slišali, ko bo zdaj ta cikl in bomo se jaz potrudila, da bomo tukaj kokre je bodo dopuščale obveznosti zdaj že za par torkov naprej, sicer vem, da me ne bo v Mariboru, uh, ne? ampak uh, uh, bomo lahko pogledali, ne, kaj zdaj to pomeni ne, v teh različnih kontekstih in kaj zdaj pomeni ne samo z različnih zgodovinskih perspektiv, ampak tudi z različnih profesionalnih perspektiv. Ne? Zdaj, ne vem, če kdorkoli od nas lahko pove karkoli drugega, kot to, kaj svoboda pomeni danes nam. Verjetno tudi tisti, ki bodo govorili o zgodovini na drugih kontekstih in o ne vem, pač kaj, vem, odkar vse še na programu, bodo na koncu žrtve ne? Te naše, tega dejstva, da živimo v družbah, ki so obsedene za svobodo, ne? oziroma s tem konceptom, pri čemer je seveda ta koncept, kot jaz pravim, oziroma, kot sem se tukaj zapisala, po eni strani, z mojo, po moji oceni, je precenjen in po drugi strani je potcenjen. Pre, precenjen je zaradi tega, ker, uh, ker v resnici se vam pravim, je zelo minoren koncept, gledano primarjalno kozmološko, ne? zelo malo kozmologi ga očitno čuti neko potrebo, da bi ga sploh melo. In torej ta naša obsesivna nevroza za to svobodo, ne, ki jo konstantno ne, bi rekla, uporabljamo kot merila vseh stvari in na osnovi katere imamo razno razne potem elaboracije oziroma, kako bi rekla, konkretizacija tega merila v različnih raznih, ne vem, svobodah govora, svobodah, ne vem česa in potem raznih deklaracijah in ne vem kaj še vse. Ne. Uh, ta naša obsesija je, mislim, precej unikatna. Ne? Uh, zdaj, seveda za nas je pa, in tu zdaj gremo pa v tisto drugo, ki sem rekla, da je krati precenjena in podcenjena, uh, gremo pa v tisto drugo, bi rekla, uh, to, ta drug aspekt in to, da je podcenjena. Ne? Verjetno, uh, kljub temu, ne, da je zelo dosti govorjeno o njej in kljub temu, da je veliko, pač ne, sem rekla, da smo vsi obsedeni s temi svobodami vseh sort in oblik, Uh, uh, v resnici je podcenjena, ne? v zahodnih kulturah, posebej v zahodnih kulturah sedanjosti je podcenjena, ne? V, v kulturah, kjer je temeljni diskurs, diskurs kapitala in svoboda je nekako v te obliki, kot jo mi seveda poznamo, vezana z, z tem zgodovinskim in seveda tudi bi rekla ekonomskim kontekstom, uh, uh, z, kot jo mi poznamo danes. Ne? Uh, potem seveda v tem primeru je um, podcenjena. Ne? Verjetno, pravzaprav, ne glede na to, kako zelo se z njo ukvarjamo, kako zelo imamo razna kako zelo se otrudimo elaborirati in, ne vem, vpeljati v individualno ali pa kolektivno življenja, Še vedno, verjetno, v teh družbah, katerih mi bivamo, to se pravi v zahodnih družbah, to me je ja zdaj rekla pogojno v ne v smislu geografske lege, ampak v smislu bi rekla neče, kar bomo spet pogojno imenovali kulturni krok, to se pravi v smislu kozmologiji. Ne. V teh družbah je pa verjetno ta koncept podcenjen. Ne. V smislu tega, da ne glede na to, koliko smo vsobodo kodificirali in koliko smo jo elaborirali in koliko smo jo prenesli v različna pravila in ne vem kaj še vse, Uh, je to seveda takoj, ko vi začnete prakticirati svobodo, ne, izrazito neelaborirano področje. Ne. Uh, recimo vprašanje, ki se začne in kje se začne konča svoboda, govora kje se začne in kje se konča individualna svoboda in ne vem, kaj še vse, ne. Uh, so seveda vprašanja, ki ne glede na vse, kar mi počenjamo in kar smo pač v zgodovini počeli, je se za, tem, za to zadevo. Uh, še vedno v resnici nimamo pojma, ne, kaj to čisto zares je, oziroma kaj, mislim, kako zdaj s tem operativno postopati, Vaj. ker se je na nek način tisto, kar večino ljudi potem na zahodu muči. Ne. Zdaj, ne, ne rabimo ideti daleč po, bi rekla, ne, empirične primere, ko gre za svobodo govora, ko gre za svobodo mišljenja ali ne vem kaj, ne vem kaj podobnega, ne, Uh, ne vem, jaz ravno v tem članku razlagala nekaj, kar seveda Britancem je bolj težko jasno, ne? Uh, da recimo, bi rekla, ne vem, uh, ne bodo, da, da ljudje v Sloveniji oziroma recimo družboslovci v Sloveniji ne bodo prakticirali oziroma ne radi prakticirajo angažirano družboslovje zaradi tega, uh, ker pač, to sem tudi razlagala na tem predavanju in je recimo zanimiva potem reakcija, ki pač kaže ne, na to, kar zdaj govorim, na to bi rekla, Uh, sicer pretirano konceptualizacijo te svobode, ki pa na po nekaj drugi ravni sploh nam nič ne pomaga, čisto zares. Uh, ne? Sem pač razlagala, kako je to v Sloveniji, da noben noče te angažirane znanosti družbo slovoja prakticira, da pravzaprav, ne vem, nekdo, ki praktici, da nekdo, ki hoče biti resen znanstvenik ne? Uh, torej, ni, in ne prakticira angažirane znanosti, In da je celo žižek, ne, recimo med resnimi, kao resnimi sociologi, za katere seveda noben ne ve, uh, ni nujno niti, da v Mariboru, kaj še potem uh, razume Slovenija, ne, uh, zda, ne, da je celo žižek razumljen kot oseba, ki ni pravi znanstvenik, ne, ker pravi znanstvenik ne, ne, ne dela tega, kar jaz delam, ne, to seveda tudi meni močita, moji cennini kolegi, torej se ne ukvarja z ne z aplikativno, z angažiranim družboslovjem, ampak se jo okovarja z resnim delom. Ne? Resno delo pa po pomeni neangažirano družboslove. Ne? In potem sem jaz, ko sem jaz to tam razagala, je bila, kak bi rekla, opaska, ne? pač kolego ki so bili britanci, ne? seveda, ne? to, ne? da to kaže nedejstvo, ne? pač na posledice, kak bi rekla, totalitarnega režima prejšnjega, ne, kjer so seveda ljudje uh, veli, da ne morejo biti svobodni, ne? ker pa če bi bili svobodni, bi potem seveda prišlo do političnih sankcij in so se oni naučili, da pač ker mislijo, mislijo privatno in da oni se ne bodo angažirali, ker je bilo preveč vizično. In potem uh, seveda sem jaz s njim, ko me da to nima nobene zveze z, z, z, z socializmom, ampak da gre seveda tukaj za neko uh, tradicionalno slovensko politično kulturo nevidnosti, ne? ki je pač posledica zgodovinskih razmerov čestega stoletja, tistih, ne vem, zdaj uradno, zdaj tukaj imamo kolega, ki je zgodovina, ne zdaj uradna, uradna, mar, mislim, maturanska zgodovina pravi, da smo mi posledica nekih nekih priseljencev, nekih valov, slovanov, tukaj šesto stoletje prvi, drugi vali, ne vem, kaj vse, In da potem pač ne, so zdaj tile potem najprej seveda živeli na dobri zemlji, potem so prišli tisti germani in druga faza kolonizacije in potem so jih seveda na slabo zemljo potisnili in tako naprej. In potem so seveda živeli v revščini in podstalnimi pritiskih germanizacije in potem so seveda morali, to bi pa zdaj antropologi vedeli takoj povedati, ne, da pač en od ključnih aspektov kulture je, da je kultura je vedno zgodovinsko gledano strategija preživetja. Ne. In ergo so zdaj tile, ki so mogli znotraj te revščine in teh pritiskov razdelati bi rekla, to svojo strategijo preživetja, so to strategijo razdelali tako, da so pač ugotovili, da če se oni grejo v direktne konflikte s tistimi germani, bo to se slabo končalo. Perkrat so probali in to ni bilo dobro, ne? oziroma zelo redko, kdaj so probali in to ni bilo dobro. In potem so pač ugotovili, da je boljše, da so nevidni. Če so nevidni, oni pustijo par miru in če jih pustijo par miru, imajo več šans, da preživijo. Ne? In zdaj, to, zdaj antropologi, to bi bilo antropologom jasno, ne? Ampak, seveda, zdaj, ko, povede, mislim, ko Britanci na to gledajo, ne, oni to berejo kot situacijo pomankanja svobode. Ne, veste, kako mredi, zdaj, Britanci so to, da so na to gledali, so ne rekli: ja, to je zdaj situacija pomankanja svobode, ne, torej, zdaj to ste vi celo zgodovino niste imeli svobode. Ne, Uh, in zdaj, kako bi rekla, uh, ne, pač, to je zdaj se posledica ne, totalitarnega režima in česa, in zdaj na koncu pride do tega, da se noben družbo slovečno iti angažiranega družbo slovejo, ker pač še vedno to vidijo kot preveč rizično početje, kar je ergo dokaz odsotnosti tradicije individualne svobode pri slovencih. Ne? Zdaj, uh, vem, zdaj tu, seveda, <laughs> tu seveda bi jaz kot antropolog imela s takimi, uh, bi rekla, zaključki težave. Ne? Uh, in uh, moram povedati, da sicer s, uh, moji cenjeni kolegi, britanski antropologi, so potem sicer adoptirali, ne, ko sem pa čez Mečkino bolj to razložila, uh, da seveda ne gre pravzaprav na zadevo peljati v to smer, kot so jo oni peljali. Uh, ne, ampak v resnici je to zelo dober primer, da, da tudi, če primerjamo ne, neke kontekste, ki so kulturno relativno primerljivi. Ne? To zdaj pač podarek na relativno, ker Slovenci so eni od tistih, ki so najmanj relativno primerljivi z Zahodom sicer oziroma z temi zahodnimi kulturami v pluralu. Ne? Um, še vedno imamo, mislim, en izrazito, bi rekla, močen kontekstualen problem. Ne? Uh, ali ne zdaj, dobro, verjetno Slovenci zdaj, če bi šli gledati zgodovino, če bi šli gledati literaturo, če bi šli gledati, ne vem, um, kakšne druge vidike ali pa dokumente, bi seveda izgodovine verjetno lahko našli pričanja o tem, da so Slovenci imeli, kako bi rekla seveda, neko frustracijo etnične nesvobode ali kako bi se to imenovalo. Ne? Ampak če bi pa seveda šli na kako drug vidik svobode kot recimo, kot bo naslednjiž Andrej razpravljal, ne? potem je pa seveda v resnici ta, ta zadeva bolj in manj nična. Ne? Ne? Ker torej, zdaj je ta svobod, ne? potem ste individualno svobodo, pa notranjo svobodo, pa ne kakšne vše svobode, ne? Uh, za katere potem bi seveda lahko nekdo, ki se s tem ukvarja, povedal, da to pravzaprav nima nobene zveze za celo zadevo in da, kako bi rekla, um, zdaj, ne? individualno svobodni ste vi lahko posluti, ne glede na to, uh, kakor, uh, ste in kakršne koli že razmere so, ker vimo, da seveda je ena od, zdaj bi rekla, manter ne, sodobnega new age-ovstva, eh, ki se vrda ustvarja ta rezervni prostor svobode oziroma zadovoljstva tam, ker se vrda vlada ekstremna eksploatacija eh, družbeno, ne, socialna vlada ekstremna eksploatacija in vlada ekstremna neenakost, ne, vemo, da pač nikoli ni bilo toliko revnih ljudi kot danes, toliko jih ni umrlo od lakotek kot danes in tako naprej, ne, In seveda, ne, zdaj ta strategija premestitve diskurza svobode iz socialne svobode, kar je nekoč bil, bi rekla, v Zahodu predsed dominantni diskurs, govorilo se je predvsem o svobodi tiska, svobodi govora, ne vem, svobodi, ne, ženski, ne vem, koga še vse, ne. Se je zdaj, in jaz bi tu rekla simptomatsko, ne, preselil nekam drugam, torej preselil se je v polje uh, individualne notranje svobode, ne uh, ki pa seveda ne potrebuje tematizacije ničesar drugega, še najmanj pa kakšnih socialnih razmer, ne? ker pač, ne, kot ugotovimo pri new age argumentacijah, je vsak soboden, da narekuje vesolju kar hoče in vesolje bo naredilo tisto, kar on hoče. Torej, kaj se zdaj vi tukaj razburjate? Ne? Nad tem, da vas mi eksploatiramo, da je toliko nezaposlenih in da jih toliko umre v lakote, prosim. Ne? To je zdaj popolnoma irrelevantno. Ne? Se pravi, eh, zdaj ta premik iz javne v zasebno svobodo, ne, se mi zdi um, eh, za zahod v ravno v zadnjih stoletih, eh, bi rekla, močno signifikantno, čeprav s tem ne mislim reči, da se seveda problem zasebne svobode ni bil vedno problem in za, mislim, ne zdaj verjetno boste imeli kakega kolega filozofa, ki bo na to temo me bistveno več povedati eh, in ga bom jaz veseljem poslušala, ampak eh, mislim, da zdaj, pač kozmološki kontekst, pa se pravi tisti družbeno, socialno, zgodovinski kontekst, ne, je prenesel uh, svobodo iz, bi rekla, socialne sfere v zasebno sfero, ne, in jaz vidim tukaj, moram povedati, tu pač jaz vidim to, ne, uh, uh, jaz vidim, da je to pač v moji percepciji, je to ena od oblik cečerizma uh, v znanosti, ne, Veste, vi veste, da Margaret Thatcher nekoč povedala, ko so tam oni nekaj boje pa to ne, v njenih v slavnih letih, ko so pač oni nekaj z razredi, pa s pravicom in razredo, pa z eksploatacijo razredo, pa tole, je ona povedala slavni stavek, ne, ki je eno od tistih slavnih stavkov, s katerim je povezana zdaj novi val neoliberalizma. Um, in kako bi rekla, to je tisti stavek, ki mislim, zdaj ga bom spomin, mislim, približno po spominu citirala, Uh, to, da ga zdaj to ne iščem, mislim, da ona je rekla tako, da je, da ni, ni razredo, so samo posamezniki. Ne? Uh, ne? To se pravi, ni socialnih kontekstov, so samo individualni konteksti. Ne? Uh, in ta njen stavek, uh, to smo potem pa razpravljali letos v Parizu, pravzaprav uh, pač antropologi tako vidimo. No? Zdaj, ne? zdaj drugi mogoče tega ne vidijo tako. Antropologi nekako vidimo ta stavek, kot bi rekla, neki nek menik v načinu, kako v resnici zahodnjaki konceptualizirajo sami sebe. Ne. Namreč, če zdaj govorimo o sobo, nehalo se je razmišljati o socialnih entitetah, začelo se je razmišljati o individualnih entitetah, ni začelo, se vse se je že prej, ampak to je postal prevladujoč kontekst in postal je prevladujoč kontekst tudi v znanosti. Ne. Ravno v Parizu smo potem razpravljali o tem, da je pravzaprav frapantno, kako je ta fečerizem v znanosti, kot pač mi temu rečemo, torej ta obsesija z individualnostjo, ne? z individualnimi aspekti bivanja, z individualno sobodo, z individualnimi, ne vem kaj, vse pravicami, z ta obsesija pa z individualnostjo, ki je seveda pomeni radikalno preorientacijo pozornosti, ne? recimo, če zdaj pač časovno gledamo neke od Marksa, ne? ki je bila nekje od Marksa uh, kar lep čas, uh, fokusirana na socialne skupine oziroma na socialno-družbeni kontekst, ne? Uh, je uspešno pre, kako bi rekla, pre, pretočen v individualno sfero, v zasebno sfero uh, in zdaj se vsi ukvarjajo s tem, kako bodo vesolju narekovali, da bo uresniču njihove želje, ne? to je zdaj, ne? In zdaj. In potem, ko seveda to preberete, potem še zdravim piše, da če že vesolje ne uresniči vaše zdaj ste vi sami krivi. Ne? Tako da je to jasno, ne? da je to ni noben drug kriv. E, in potem smo se pravzaprav pogovarjali o tem, kako je frapantno, ne? kako so uh, zahodnjaki opustili ne? neko, bistv, neko zgodovinsko gledano zdelo se je bistveno, bistven diskurs, ne o socialnosti, o polju socialnih neenakosti, o polju, ne vem, socialne svobode, tudi ne, na koncu koncev eksploatacije in vsega tega. Kako so lahko to so ga upustili in so se preorientirali v te, bi rekla, ne, individualne prostore zasebne svobode, kjer kot mislim da po lestvici, to sem škoda, to sem hotela sem pozabila, da mislim da po eni lestvici tehle new ageovskih zadev o individualni svobodi pa tako Uh, vi tudi kritizirati ne smete socialne ureditve, ker če jo kritizirate, takšne frekvence spuščate v vesolje, da prav gotovo se vaši ukazi ne bodo uresničili. Ne? Razumete, to zdaj pomeni, mi smo antropologi, zdaj mi to pač gledamo tak, ne? Mislim, tak dosti krat, kot kakš medicinec gleda kakega bolnika, ki potem bolnik močno protestira v tem duhu, ne? da ga on gleda kot predmet in ne, zdaj jaz nisem predmet, jaz sem človek. Ne? In zdaj so, ja, mi antropologi se tudi postavimo malo tako ne, in zdaj gledamo, kaj ti zahodnjaki delajo in potem rečemo ono zdaj, vidiš, zdaj, kaj se je zgodilo. Ne. In, ne, in bili smo, pravzaprav, tudi to je bilo neko naše soglasje, da smo bili frapirani, kako z lahkoto in hitro se je to zgodilo. Ne. V resnici, to se je zgodilo zelo hitro in z lahkoto in kar je dodatno frapantno je, kar je res dodatno frapantno je, Da so se iz, kako bi rekla, diskurzov teh socialnih eh, svetov, ne, v te privatne diskurze individualnih, eh, bi rekla, notranjih in zunanih svetov, priorientirali tudi tisti, ki za sebe mislijo, da so družbeno kritični oziroma ki za sebe mislijo, da predstavljajo neko alternativo oziroma levico. Torej, jaz poznam polno antropologov, rečimo Kristino Torenovok, za katere bi vse kaj drugega lahko rekla, kot da so desničarje, ne? ampak oni se ukvarjajo zdaj z tem, ne vem, ne, recimo z vprašanjem, kakšno svobodo ma Novo rojenček pri tem, ko interiorizira družbeni svet. Zdaj razumete? To zdaj vprašanje? Ne? E, ja, zdaj je sicer lahko bistveno, ker seveda posledišno zadevam ne? tisto, kar sta Berger in Lukman odgovor ne tome študenti vejo, nič svobode, ni tu, ne? bi rekla Berger in Lukva, oziroma neka variacija v smislu, da pač je svet, ki ga otrok interiorizira dvakrat prečiščen in zdaj to eno čiščenje in drugo čiščenje pomeni neko možno svobode in nekaj, ampak v glavnem nikakaj posebne svobode, ne? Otro, ne, dru, veliki drugi so otrok odane in on mora interiorizirati to, kar zdaj oni so in kar oni predstavljajo ta svet in interiorizira kot edini možni in objektivno resnični, čeprav seveda je njihov subjektivni svet in tako naprej. A, ne. Zdaj so se, bi rekla, kritični, liberalni, levo orientirani in proti kapitalistično orientirani a, ne. Antropologi začeli ukvarjati za vprašanjem, koliko svobodo ima novorojenček pri interiorizaciji novega sveta, sveta. In zdaj seveda njih, kako bi rekla, ne, to, to, to ukvarjanje pripeljalo do zaključka, da znanost ne ve nič o svobodi. Ne, ker zdaj pač dejansko ne vemo nič, koliko svobode ima novorojenček pri tem, ko interiorizira zunanji družbeni svet notri v sebe. In Zdaj je to, da pač obstaja en osnovni razlog, zakaj o tem ne moremo nič videti zaradi tega, ker nam do novorjenč, ki o tem ne morejo nič povedati. Ne? In zdaj, pač, ne, zdaj, takore koč vse, karkoli do zdaj vemo in vse, karkoli do zdaj smo ugotovili in vse, karkoli smo do zdaj mislili, je z tega zornega kota propolno manično in pravzaprav nima nobene teže oziroma sploh nobene vrednosti. Ne? Uh, mislim, recimo Torenova ali pa neki drugi kolegi, ki so pač tudi šli v to smer, so prišli v antropologiji do zaključka, da, vse, da v resnici vse, kar smo dozdaj vedli o interakciji človeka z družbenim okoljem, ki je seveda tudi eno od, bi rekla, zanimivih področji uh, konceptualiziranja svobode na Zahodu, je nično. Torej, ne vemo nič. Ne? Uh, tako da, torej, ta, mislim, ta preorientacija iz družbenih aspektov, ne? iz aspektov, ki so seveda recimo so vezali na razredni boj in na eksploatacijo in na take stvari, ne? na ideološko dominacijo in na vem kaj še vse, na te individualne svetoje oziroma nevem, kaj bi to sploh še vse bilo, je očitno signifikantna, torej antropologijo smo jo ocenili za eno od pomembnejših prelomnic, ki so se zgodile pa je z antropološkega zornega kota, V zahodnih kulturah, v zadnjih, recimo, 50-ih letih, ne? in ki se seveda bistveno redefinirajo kompletno socialno, socialni kontekst. Ne? Zdaj o socioloških posledicah tega dejstva, niti ne bi zdaj govorili. Ne? Ampak. Gre pa omeniti mogoče tukaj tisto, kar na nek način, ne, ves vedno pravim, da na nek način, ko sem pač študirala, sem morala brati Gramši, to je bil del naše izobrazbe pri Bibiču in Bibič je bil en najtežjih izpitov kot Fištri V. Potem pravzaprav zdaj je človek ugotavlja, da prav bilo zelo dobro, da smo ga brali, ne? ker znam te, te strategije hegemonije, ki so zdaj nastopile in ki se kažejo skozi to, kar sem prej omenila, Ne, so, so uspele absolutno v imenu, bi rekla, ne, interesov kapitala znivelizirat vse, vse aspekte, eh, eh, bi rekla, diskurzov, tudi ko gre za svobodo, ki kakorkoli pomenijo eh, socialno in pa zgodovinsko preizpraševanje ne, eh, obstoječega stanja. Uh, kar seveda pomeni, da je prišlo do tistega, kar je Gramsci povedal, da nekar je Gramsci poimenoval popoln hegemonistični diskurs, ne, torej ni več nobenega, nobenega, uh, nobenega prostora levo, desno oziroma dvoma. Ne. Vsi se strinjajo o tem, da eksploatacija ni pomembna, da to, koliko jih omrejo lahko ni pomembno, da to, kaj farmaceutske industrija v Afriki dela ni pomembno in to, kar se dogaja v Sloveniji sreda, tudi ni pomembno. Pomembno je, ali vi pravilno narekujete vesolju Tiste pač frekvence, ne, ne vem kaj. Ne? In zdaj to, ne, to zdaj pač ne, antropologi, vse tisti, ki so pač malo primerjalno ukvarjamo z temi svetove, ne moremo prebrati drugače kot eno radikalno redefinicijo, ne, ki seveda je ukinila pač z mojega zornega antropološkega, zornega kota, ampak tudi ne samo z mojega, mislim, da lahko govorim kar v imenu nekaj kolegov, ki smo pač v Parizu skupaj te reči imeli. Uh, ne, to v resnici pomeni, da smo dejansko v praksi ukinjili neke do zdaj za zahod uh, esencialne aspekte posameznikovega in kolektivnega življenja. Diskurzivno smo jih ukinjili oziroma jih ukinjamo, ne, ki komunističen govor je ukinil. In seveda s tem je ukinil cele sfere svobode oziroma probleme, celo serijo problemov svobode, ki so bili tradicionalno povezani z, z kak bi rekla temi aspekte oziroma temi vidiki socialnega življenja. Ne? Zdaj, ali bo to pripeljalo do tega, kar sem prej na začetku povedala, ne? da pač medkulturna evidenca kaže, da ta svoboda ni nekakšna obsesija a, drugih kultur oziroma družb oziroma kosmologij, ali bo to pripeljalo tudi našo, naše svetove v to, da se bomo naenkrat nehali zanimati za svobodo oziroma ne za vse oblike socialnih in bi rekla takih svobod in se bomo zanimali samo še za notranjo svobodo, jaz mislim, ne mislim reče, da to ni pomemben aspekt, ne. ampak jaz sem zdaj pač govorim o neki zgodovinski preorientaciji, ki smo antropologi zaznali in ki, ne, za katero pač mi mislimo in jaz mislim, da opravičeno mislimo da pomeni eh, pomembno redefinicijo, bi rekla, celotnega socialnega in seveda tudi eh, kulturnega diskurza na Zahodu. Eh, eh, a zdaj to pomeni, da bomo pristali eh, v, v situacijah, ki sem jih na začetku imela, ki so značilne za, eh, bi rekla, družbe, torej, da pravzaprav svoboda spohni več pomembna. Uh, uh, zdaj, jaz si taj, tega odgovor sicer ne bi upala dati, ampak mislim, da je moj, če mene osebno vprašate uh, in to je seveda samo moje mnenje, ki ga bom zdaj malo teže mogoče dokazala, uh, je to to, da jaz nikakor ne mislim, da se bo to zgodilo. Ne? Es mislim, da se je tisto, kar se nam je zgodilo, je, da je ta gospodstveni hegemonistični diskurs absorbiral tudi tist diskurs o svobodi, ki je bil do zdaj oziroma do tega trenutka, se je zdelo, neka le neka alternativa. Ne? Žižek je to v, v, filmu, v enem od teh filmov, ki so jih o posneli, uh, ki sem se ga zdaj zavrtila nazaj, da ne bi ga slučajno napačno, uh, kako bi rekla, citirala, Je rekel, nekaj so ga pač spraševali pač o njegovi eh, aktivnosti eh, v času pre, ne, eh, pred padcem socializma, pred civilno družbenih aktivnostih, to se veste pač masnak, pa Janša, pa Žižek, pa to vse, ne? Um, in um, ne, pa Katoliška crkva, ne? Ter morate vedeti, da takrat je obstala sinteza ne? Žižka, masnaka in Katoliške crkve, kar je Masnak eksplicitno potem nekoč povedal. Mislim, on je eksplicitno rekel, takrat smo ga osrali. Takrat smo in dejansko pocenili pomen tega, točno tega, kar vam pravim, kar je Gramšem na namal hegemonistični diskurs. Pocenili smo pomen tega, po tega, da se lahko mi pogovarjamo z Janšom. To je on dobesedno povedal v enem intervjuju. Ne. Mi smo takrat napačno presodili situacijo. Preprosto nismo dojeli da je to diskurs, ki je oblikovan po interesih nekoga, ki že obstaja. Ne? In mi smo v dejansko seveda v imenu slobode, od socializma pač nekaj, ne? kar to je tudi zahoden problem. Ne? Vedno je svoboda od nečesa, kar boste verjetno više potem v drugih uh, primerih govorili. Ne? Uh, ne? Ampak je potem uh, Masnek mi smo resnici napačno presodili situacijo. Ne? Masnak in Žižek sta edina, ki sta to priznala in ki sta vrstnici, ne povedala, da ta boj za svobodo, ne, za svobodo, ki je v socializmu ni bilo in ki je seveda bil boj za meščansko svobodo, torej za svobodo, ki je obstala v zahodnih družbah, je že v resnici sabo prinesel usklajene interese kapitala in katoliške crkve, ti, ti, koncepti, so, ti koncepti zahodne meščanske svobode, svobode, tiska svobode, govora, politične svobode, ne vem katerih svobod, ne, so že v sebi kot taki zgodovinsko uskladili interese kapitala in crkve. Ne? In v tem smislu niso bili niti podrazno zgodovinsko, bi rekla, ne, osvobojajoči, ampak so prinesli eno obliko služenstva na mestu prejšnje. Ne? To je tisto, kar feministke ne razumejo, ko one rečejo, da so osvobodile ženske, ne? to potem jaz, vedek, pač mene pomotoma enačijo s feministkami, ne? povem, da to bo verjetno močna pomota, ne? Ker tisto, kar se nam je zgodilo, je, da smo iz ene oblike nesvobode prišle v drugo oblik, v druge oblike nesvobode. Ker zdaj je treba to zdaj malo bolj pluralno povedati. Ne? Zdaj pač v starih časih je ženska bila nesvobodna, zato, ker ni bila ekonomsko odvisna. Pa dobro, ni imela in ne pravice kul. Cool, ampak, ampak bila je pa svobodna, zato, ker ni rabla seksualno zadovoljiti svojega moža. Bila je svobodna, ker je nišče ni nišče nisekira, če je imela celulit. Bila je svobodna zaradi tega, ker ni se rabila bada se bo noču. Ne? Ne, to se pač je antropološka logika cele zgodbe. Ne? In zdaj, ne, zdaj bodo prišle feminijske bodo one meni povedali, kako so one mene osobodile. Prečem razdaj sem jaz, zdaj, bi rekla, pa je področje moje svobode, to, da sicer imam ekonomsko svobodo in politično pravi, volilno pravico, to je dejstvo, ni tako In seveda jaz ne bi šla nazaj, nikoli ne, se to nobena ne bi šla, ki sama sebi kupiš minko. Ne. Nobena ne bi šla več nazaj v nesvobodo svojega moža, ki ga mora dobro nategniti za to, da je da 5 evrov, da si kupiš minko. Ne. Nobena to ne bo naredila. Ampak zdaj to, jaz vedno pravim, pač kot znanstveniki morate odmisliti, kolikor se da, ne zle, je na kolker se da, svoj okus, ne. in pač, uh, in morate pač stalno uvedeti, da se motite, ne, to je pač ena od, uh, bi rekla, ne, naših, ena od, bi rekla, bistvenih točk naše, bi rekla, pozicije, ne, uh, oziroma predpostavljati, da je resno kalkulirati to možnost, ne. In zdaj veda, če potem zdaj pregledam pač, da ne, če bi bila v prejšnji situaciji bi bila nesvobodna ekonomsko in politično, zdaj pa sem nesvobodna ne, eh, ekonomsko, ker se moram podajati, prodajati svojo delovno na trgu pod pogoji, ki jih predpisuje ta rektor in dekan in so ubi bože, daleč od česar koli, kaj šele od kakršne koli so Potem moram dalje, ne, um, a, kako bi rekla, ust, ne sodelovati na trgu, potrošne, ne, in to seveda pod, kaj bi rekla, pogoji, ne, ki predpisuje zahodni kapitali, ne, seveda, ne, z raznimi koncepti, kot so moda in mislim, standardi estetski in podobne stvari, ne, potem moram sebe maltretirati in svoje za telo, ker sem ne estetsko predebela, ne, glede na to, kaj delam saba, sabo, ne, mislim, jaz ne delam nič, ne, jo, glede povedano, ker smatram, da je moja svoboda to, da sem debela, ne, Oziroma, se nisem tako debela, ampak v zvečnih kriterijih zahodnih, modistodanih, kapitalskih struktur sem debela, ne? In zdaj pa če smetim, da je moja svoboda to, da sem debela, je bi ga, ne? Kaj bi zdaj oni mene bozirirali, ne? To je moja svoboda. A, a ne? potem sem, potem, a, mislim, a, zdaj, če gre gledamo, gledamo normalno pozicijo te svobodne ženske, ne? ki je podrejena na trgu dela, podrejena je na trgu konzupcije, podrejena na trgu seksualnosti. Zdaj vsaka ženska mora seksualno zadovoljiti svojega moža, moramo biti všeč, mora nositi primerno prilo, mora vladati ustrezne seksualne tehnike, ker vse prej ni bilo nobeni poročeni ženi treba zaradi tega, ker so zato obstale one pač, so obstale evne hiše, ki so bile del normalne socialne institucije v vsaki vasi, ne? In je bila normalna poročena ženska svobodna od tega. Ne? Ker pa če to delite delitev dela, ene ženske so delali eno, ene ženske so delali drugo, zdaj moramo imeli to vse delati skupaj ne? in krati moramo, kako bi rekel, vsem popolni, se veste, ne. In zdaj to oni meni povejo, da sem jaz svobodna. Ne? Zdaj bom jaz seveda imela težave. Ne? To si lahko mislite. Ampak hočem reči, ne, torej razumete, ta, um, ta, ta nezahodna zahodna konceptualizacija je antropološko gledano na nek način, Zdaj, če se jaz postavim pač vzorni kot tistega brezosebnega, se da brezosebnega zdravnika, ne, ehm, um, in kaže na to, da se vam pravim ta, v zadnjih 50 letih se je zgodil ta izrazito močnocej vzornega kota antropologije ideološki preskok, ne, da so tisti aspekti svobode, ki so bili prezgodovinsko na nek način alternativa diskurzu interesov kapitala, izgilni oziroma so bili absorbirani ne? v ta sinni hegemonski diskurs in to, to, to absorpcijo so pomagali narediti dejansko levičarje, tako kot sta priznala Žižek in tako kot je priznal snak. To sta ona brastetina to priznala ne? in v tem je njuna veličina, mimo glede povedano. Ne? Uh, Mesnake je to povedal na način, kot so vam povedala, ne? da so pač napačno presodili situacijo in je pač to razlagal s tem, da so bili premladi, kar je verjetno res. Ne? Ne? Uh, uh, Žižek je, je pa to opisal kot uh, v tem filmu, je opisal, uh, ko ga je vprašala tale novinarka, kaj je on rekla, a ja, to je bilo takrat, ko sem si še jaz mislil, da meščanska svoboda predstavlja svobodo, ne pa pač podrejenost. Ne? Je rekel Žižek, pač je on to časovno kao ne, zdaj pač tega več ne mislim, seveda zdaj on tudi tega res ne več ne misli, ne. Torej, ko, je, ko smo pač mislili, da meščanske družbe in meščanska svoboda in meščanske, ne vem, uh, uh, vem uh, meščanska kultura in ne vem kaj še vse, so alternativa nesvobodi socializma, ne. Zdaj, um, Z tega zordega kota mislim, da je tukaj nabil narejen en premik, ampak to, kar zdaj govorim, govori še nekaj, kar, mislim, govori še v neko smer, ki bi mogoče zdaj čisto za konec, rada še povedala, potem pa upam, da bo kaka razprava o diskusija, da tisto, kar pač bi, kot, bi kot, mi kot antropologi rekli, ne, tudi ne samo zdaj spet na jaz, kar smo pač to razpravljali, je, da v zvezi za tole svobodo zgleda, da je tako, da je, ni mog, da, no, zdaj pač mi kot antropologi bi bili zelo skeptični, in jaz kot antropologinja bi bila zelo skeptična uh, glede tega, da bi postavljala kakršnekoli naddružbene in nadgodovinske parametre svobode. Ne? Uh, ne, uh, z, zgleda, da je treba, ne, Pač, oziroma, ne da je treba izgledati, da je v vsaki družbi tako, da ljudi imajo določene vrste svobode, zdaj pač če sploh to poimenujejo tako. Ne? Ampak tisto, kar mi mislimo, da je svoboda, ne? pač večina družb, ki niso zahodne kapitalistične, ima svobodo od eksploatacije na, na trgu dela. Ne? Ljudje delajo 4 do 5 ur in preživijo, to je pač ne normalno stanje družbeno potrebnega dela generalno, če hočemo kaj generalizirati. Ne, in šeleko upeljate kapital, kjer seveda je, je profit neskončen, potem dela ni nikoli dovolj. Ne. Ampak, eh, eh, oziroma, ne, zdaj ga bo premalo počasi, ne, ampak zato, ker se prenese na nekaj drugega. Ne. Ampak eh, v glavnem gre torej za da v resnici zgleda, da je situacija za svobodo vedno takšna, da v vsaki družbi obstaja neka, obstaja neka področja, Uh, kjer so ljudje svobodni, zdaj tisto, kar mi mislimo, da so svobodni, se pravim, kar bušmani verjetno ne bi sploh razumeli, o čem govorimo in tudi ne bi tega koncipirali tako, ampak recimo oni so svobodni od tega, da morajo, oziroma bili so svobodni od tega, da so prodali svoje delo na trgu, bili so svobodni od tega, da so morali vstajati ob šestih, bili so svobodni od tega, da so imeli premalo hrane, ne? ker namreč bušmani, ki živijo sredi poščave, so imeli vedno preveč hrane, ne? Uh, ne? Uh, to zdaj lako ta, se pravim, v Afriki je, je rezultat kolonializma. Ne? Um, uh, in uh, skratka, ne, bili so svobodni, ne vem, še od Marsi Česa. Ne? Vsekakor pa niso imeli svobode tiska. Ne? In niso imeli svobode govora. Ne? In niso imeli svobode, ne vem, ki je povezana z večpartijskim sistemom ali več strankarskim, ali kaj zdaj to je. Ne? Ker meni je to bolj spominja na večpartijski, kot na večstrankarski, pa dobra a Pusmo zdaj pismo se se A hočem reči, ne. In vedno zgleda, da je tako da družba tudi če bi zdaj socializem ziril, ne. E, in de, mislim, to kar zdaj se seveda dogaja in kar seveda sem jaz morala včeraj se močno razburiti tako v prvem letniku sociologov in drugem kot seveda v drugem letniku psihologov, na to bi rekla njihovo lahkotno bi rekla lahkotno kupljeno indoktrinacijo o tem kako je bil socializem nesvobodna družba, ne? Uh, vsaka družba ima področje svoboda in ima področje, kjer ni te svobode. Ne? Vsaka družba pač zgleda tako, tam nam antropologom to zgleda. Ne? Uh, da zdaj pač, ne, v vsaki družbi so neka področja, kjer pač imajo ljudje svobodo. To se pravi zdaj, kar koli zdaj pač to že je. Ker ne, to je vedno potem seveda znotraj družbe definirano, kaj to je. Uh, in določene svobode nimajo. Ne? Uh, in zdaj tisto, kar se zdi problem, Ne? kar se antropološko zdi problem in kar se tudi meni zdi problem je, da vi vzamete eno zgodovinsko, vem, in zgodovinsko, in družbeno razdelano konceptualizacijo neke svobode, recimo tiska govora, večstrankarskih večstrankarskega sistema ali kaj podobnega, in z tem kriterijem oziroma s temi parametri merite svobodo v katerikoli družbi, ne? To pa seveda se zdi, da ni tisto, kar se nam zahodnjakom zdi, oziroma kar pač ideologija Zahoda prikazujejo. Ne? Namreč gremo mi v Irak, njih zbombardirati, da jim bomo prinesli svobodo. Ne? To je pač bil, kakaj bi rekla, ko sem jaz delala teren na Havajih, je bilo normalno razumevanje američanov, ker sem pač delala takrat, ko so šli bombardirati eh, Irak, da oni zdaj v resnici njih osvobajajo. Zdaj pač mi gremo tja in kar pač smo, kot ti lepo mi prinesli svobodo, pa oni nič so hteli, bomo pač mi njih zbombardirali in bomo jim prinesli svobodo, pričemer seveda se njihče ni vprašal, če mogoče oni sploh ne vidijo te svobode, tako kot oni, oziroma če nim sploh figo mar za to svobodo, ki seveda američanom ne, tako zelo dosti pomeni in ki je seveda, ne vem, ne, na koncu, če greste v analizo, to svobodo, te svobode je to svoboda, da kupite, ne vem, Pravoči, ki ga hočete, ali pa da med dvema strankama, eno, ne? ker pač več kot dveh strank, tak ni. Ne? Uh, ne? Uh, ampak, uh, ne? in uh, ko so bile takrat na ameriški televiziji, na televiziji, na teh postajah reklame, um, je bilo v resnici, je meni bilo zanimivo, da so v resnici bili to praviloma ljudje, ki so bili iz arabskih držav ki so razlagali, kako so migrirali v ZDA, zato, ker ZDA maj so oni svobodni. Ne? zdaj seveda ni bilo jasno, zdaj od česa so svobodni. Mislim, meni ni bilo jasno, zdaj njim je že verjetno bilo jasno, pa američanom je bilo tudi jasno, ker je bil diskurs popolnom aline, ampak ne, zdaj ni, mislim, od česa ste zdaj tukaj vi svobodni. Ne? Oziroma, kaj je zdaj ta vaša svoboda? To, da lahko kupite pravne praške? Da lahko kupite, eh, kako bi rekla, ne vem, eh, politične ideje, ne? časopise, ki pač uh, uh, razpravljajo, mislim, različno, kaj različno prikazujejo isto družbeno realnost, čeprav seveda časopisev, ki res, res različno prikazujejo družbeno realnost, do Ameriki ki praktično ni. Ne? Uh, tako da torej v resnici, ne, je to tisto, kar, s čimer imamo antropologi problem, to, da vi konceptualizacijo svobode, ki je značilna za eno družbo in za ene zgodovinske razmere, In za ene, bi rekla, ne, dobro, za določene konkretne ljudi, tudi tako na koncu konca, ali pa za določene socialne skupine, prenašate na druge družbe in z njimi merite stopnjo svobode v teh družbah. Ne. Zdi, zdi se, da ni družbe, ki bi, kjer bi posamezniki, oziroma ne vem, ne, zdaj pač, ko pogledamo etnografske primere, Se pravim, jaz pač ne, pa to, jim, to lahko pripišete moji profesionalni deformaciji, se ne moram nekako znebiti občutka, da v Evropskih družbah so ljudje bistveno bolj svobodni, kot smo mi. Ne? A, a, zdaj seveda potem bi morala jaz to elaborirati v smislu, ne so svobodni, da se rabijo prodati na trgu, so svobodni, da nalabijo osmur delati, so svobodni, da delajo tako, katerim paše, potem pa malo spijo. So svobodni, da se mora bi s tem, če bo kdo umrl Lahko te razniče evropejci pridejo, ker se potem to morajo okvarjati in tako naprej. Ne? Ampak hočem reči, uh, eh, eh, zdaj, uh, uh, ne? problem je antropološko gledano v tem, da smo mi ne svobodo naredili za, za orodje zahodne hegemonije. Ne? V imenu svobode, mi dejansko, pač te, svobode, tiska svobode, ki jo zagotavlja več strankarski sistem svobode, ne vem, govora ali kaj še vse, ne. Uh, merimo, kako bi rekla, ustreznost ali ne ustreznost vseh družbenih ureditev, vse konc konca je bila tudi družbena ureditev v Sloveniji izmerjena s temi parametri in je še vedno merjena s temi parametri. Ne? In pravzaprav bi se nekaj iz tega morali tudi naučiti iz prve roke. Uh, uh, Pričemer, kako bi rekla, se seveda... Potem ukinjajo prostori konkretnih zgodovinskih, družbenih in kulturnih ureditev v imenu vpeljevanja nekih svobod zgolj ene konkretne, bi rekla, zgodovinske organizacije tega fenomena, karkoli že to pač je. In se seveda to potem bere ne kot nasilje ali pa kot ukinjanje svobode, ampak kot, kot osobajanje. Ne? Zdaj pač vsak antropolog bi, bi tukaj bil zelo skeptičen ne? in bi seveda pač, uh, uh, na nek način uh, tako, tako take strategije uh, izenačil z strategijami podrejanja, ne, osvobajanja. Uh, Ker seveda zdaj na nek način pelje spet nazaj na tisto, kar sem začela, da pač nemogoče ne je pač z, moj, z antropološkega, z mojega zornega kota, je ne mogoče o svobodi govoriti nasploh, ne, ne mogoče govoriti zunaj kulturnih in, in bi rekla, z družbenih in socialnih kontekstov. Ne? Uh, ne? Zato se vda prihaja do tega, da ko mi prihajamo, mislim, kako naj vam rečem, ja se spomnim vsaj 15 let ali pa že več, Meksiko že več kot 15 let nazaj, 25 let, ja, na svetovnih kongresih konstantno razpravljamo o tem, ali je, ali je deklaracija o človekovih pravicah ne instrument osvobajanja ali instrument kulturnega kolonializma. Ne. In to antropologije konstantno razpravlja že 25 let o tem in seveda še vedno ni vse sprošnega soglasja o tem, kaj zdaj bi, kak bi zdaj to bilo zavideti. Zaradi tega, ker gre za to, da seveda, če vzamete deklaracijo o človekovih pravicah, v kontekstu zahodnih druž, potem je seveda v vsakem primeru orodje neke svobode, kakor smo jo mi konceptualizirali in razdelali na Zahodu. Ne? Ampak takoj, ko vi to deklaracijo prenesete na bušmane ali pa virak, vam bodo panativci povedali, da oprostite, to za nas ni nobena svoboda, mi, mislim tisto svobodo, ki je za nas bistveno, ste vi ukrini v imenu tega, kar ste zdaj prinesli, torej, kaj je zdaj to? Torej, to ni svoboda, to, ni, to je zdaj ravno obratno, ne? To, je zdaj, to je ne, svoboda, ne? Uh, tako da zdaj uh, tukaj pač antropologiji se zlo, se vam pravim, zelo se mi uh, oddaljujemo od tega, da bi dali, oziroma se zelo pazimo, da bi dali kakršnekoli vse obče in vse splošne in generalizirane sodbe. Ne? Uh, uh, čeprav jaz sem globoko prepričana, da drugi, ki bodo zdaj v tem kurzu uh, za mano govorili, se verjetno sploh ne bodo strinili s tem, kaj sem jaz rekla. Ampak, pač jaz bom se vrnila na tisto, kar sem rekla na začetku. Ne? Antropologija je izrazito medkulturno primerjalna veda. V antropologiji je res to, kar je medkulturno res. Se pravi, res je za nas to, kar je res v vseh kulturah. Ne? Zdaj, tega pa je, koliko imamo evidenco, zelo malo. Tako zelo malo, kot je zelo malo stvari, ki jih ljudje res delimo. Ne? Če delimo, mislim, v materialni realnosti, ne vem, delimo, kaj pa delimo. Delimo zrak, zemlo, vodo mogoče, no, zdaj ni to čisto tak, no, ampak recimo, a, potem delimo so človeka in kaj še delimo, ne? Kaj je zdaj še drugo, kar je univerzalno v vseh kulturah? Ne? A, Uh, in zdaj enako je za to svobodo. Mi smo pa četiri 25 let dolgo trajajoče razprave, kako je zdaj to svobodo in to imamo deklaracijami o človekovih pravicah, ki se, se z našega zornega kota silno vežejo na problematiko svobode oziroma ne vem še če vsega. Uh, ne? Uh, potem smo na nek način prišli do dvojnih dveh zaključkov, ne? ki prvič. Ne? Če bi zdaj mi hotli imeti. Medkulturno-univerzalni standard o, recimo, človekovih pravicah ali pa o svobodi, ne, kar je nekak predvsem povezano vse v naši zahodni konceptualizaciji, čeprav druge ni nujno, ne. Potem bi se seveda morali takšni dokumenti, kot so deklaracije o človekovih pravicah, izgleda bistveno drugače, kot izgledajo. Torej, tam noter bi morali biti zapisane tiste stvari oziroma tiste svobode oziroma tisti standardi, ki so medkulturno-univerzalno pri vseh ljudeh veljavni, ne? Zdaj pa se veda vprašanje, kateri so ti standardi. Ne? In zdaj potem so antropologi, ki so, s tem so se pa malo okvarjali, so ugotovili, da teh standardov je praktično zelo malo, ne? da sta dva taka standarda. Ne? Da torej, na nek način prvi standard zadeva tisto, kar mi na nek način konceptualiziramo Kot polje, zdaj individualne je napačno, ker to na nek način, eh, kar je sicer napačno. Ne? Zahodnjaki mislijo, da tega polja v drugih kulturah ni, ampak antropologi so ugotovili, da zdaj so Zahodnjaki to misli, da tega polja v drugih kulturah ni, zato ker so spet gledali z onimi svojimi merili. Ne? Ampak seveda, če pa gledate za Native -ja, News, za Native Us, ker so to pluralne, eh, torej vedno obstaja. Neka meja, do katere se smeje interferirati v drugega. Ne? To se pravi, v kateri drugi ljudje ali pa druge skupine smejo bi rekla, pač posegati v področje življenja druge osebe. Ne? Zdaj, Kaj so ta področja in kako to gre, medkulturno silno varira. Ampak vedno obstaja meja. Ne? Vedno obstaja meja. In verjetno bi pač prva taka točka, kjer bi se medkulturno lahko strinjali, če bi res komu kdaj bilo v interesu, da naredi kako tako deklaracijo o človekovih pravicah, ki bi bila seveda medkulturno univerzalna, ne, bi morala tam noter biti zapisano, da torej ne sme nišče interferirati v področje življenja drugega, ampak tako, kot je to za tistega konkretnega drugega v tisti drugi kulturi normalno. Ne? ne tako, kot mi mislimo normalno. Ne tako, kot smo mi v imenu naših standardov, ne vem, prepovedali, ne vem, izrazovanje klitorisov deklicam v Afriki, kar seveda ni pripeljalo do tega, da bi deklice imele klitoris, ampak je pripeljalo do tega, da se jih z zunaj bolnice, kar je samo povečalo stopnjo smrtnosti. Ne? Ker te oni tega ne vidijo kot osobitev, oni vidijo to kot interferirane v področje moje svobode ti meni prepoveš narediti nekaj, kar jaz hočem narediti zaradi tega, da pač bom dobila status odrasle ženske. Ne? Torej mi prepiršiš vertikalno socialno mobilnost. Ne? Se pravi, to je zdaj seveda prva stvar, ki bi verjetno bila sprejeta, ampak seveda praktična konceptualizacija te stvari pa pomeni ne samo to, kar sem zdaj rekla, ampak še marsi kaj drugega. Ne? Ampak o tem bi se vsi strinjali. Torej, Obstaja meja, dokot sme nekdo drug, ali je to oseba, ali je to skupina, ali je to družba posega moje življenje. Ne? Obstaja neka meja, kod se me sme v nekaj presiliti. Obstaja neka meja, dokot se, me ne, se sme nekaj od mene zahtevati, če hočete. Ne? Zdaj. Ampak se pravi, kje je ta meja? Mislim, to, je pa, čist, to pa varira silno, ne? Uh, in zdaj druga stvar je, da obstaja, no, kar očimer bi se seveda strinjali vsi verjetno razen slovencev, uh, da obstaja med, ampak to je frapantno, ne, uh, to o tem tudi Eriksson recimo piše, celo v učbeniku ki ga moji študenti morajo znati, da ena od stvari, ki je medkulturno univerzalna, je, da vsakega, ki kakorkoli ogroža, obstoj, Moje etnične skupine, to pomeni, v tem primeru seveda so šteti belogrdisti in domobranci in tako naprej, ker takrat ni šlo za revolucijo, takrat je šlo za vprašanje asimilacije. Ne? A, a, zdaj so pa to oni malo potvrli, ne? ampak nič vdega, ker zgodovina, kot je Južnič povedal, to se bo Fišter spomnil, prvo je prišel noter in je povedal prvi stavek, zgodovino vedno pišejo zmagovalci in pišejo tako, kot im ustreza pika. To je bila prva lekcija, ki smo jo mi dobili ne? in to je bila dobra lekcija. Ne? A, ne? In zdaj se pravi, da torej vedno, ne, kadar se zgodi nekaj ne, takega, ne, da torej nekdo ogroža preživetje moje skupine, kaj kajti obstaja očitno medkulturno univerzalno vedenje, da moja individualna svoboda je pogojena za svobodo moje skupine ne, oziroma z njeno eksistenco in za svobodo te skupine, kakorkoli se pač to že v tej kulturi konkretno interpretira, ne, mora biti uničen, pika. Ne. In potem je Erik sem dodal, ne, da zdaj mi, na Zahodnjaki, bi verjetno imeli male težave z tem. Ne? Ampak da obstaja medkulturno univerzalno soglasje, da to se ne sme delati in da tu obstaja popolno, kako bi rekla, tukaj se svoboda, več, tukaj se svoboda neha, ne, če hočete, tukaj se torej več ne tolerira, to je konec svobode. Ne? Če je začetek tanko, sem prej povedala, je konec tukaj. Ne? Zdaj, kaj se pa med tem začetkom in koncem napolni? v to, v ta prostor, ne. Pa medkulturno sirno varira in še enkrat bom podarila tisto, da jaz ne verjamem, da obstajajo družbe, ki nimajo svobode in ne, obstajam, ne verjamem, da obstajajo družbe, ki imajo svobodo, ampak verjamem v to, da imajo vse družbe ena področje, kjer, so, kjer obstaja, tisto, kar mi mislimo, da je svoboda, ne, čeprav tega koncepta nimajo, in seveda imajo področje, kjer mi mislimo, da kršijo tisto, kar mi mislimo, da je svoboda, ne, Ampak seveda za te ljudje je to nepomembno, ne? ker jim je pomembno nekaj drugega. In seveda pač jaz kot antropolog še vedno mislim, da nima nobena kultura, nobene pravice usiljevati svojih kriterijev, česar koli tudi ne svobode, komor koli drugemu Jaz zdaj pač mogoče končala s tem, kar sem rekla, ko sem Marince učila v, na, Hava, na Havajih. Na Hawajem Pacific University, to je privatna univerza, ker velik del te univerze je dejansko vojaška univerza. In Hawaii, kot veste, verjetno ali pa tudi ne veste, so največja vojaška baza na svetu. Ne? Uh, in so pač seveda tam urli Marince za to, da so šli virak. To se pravi, ja sem jih urla, predno so, mislim, je, oni, so hodili k meni na faks, predno so oni. Ne, ker ne Marincih je tako, oni imajo dve karieri. to za mi ne razumemo, ker pre nas to ni tak. Ne? Pre, Marinci imajo dve karijere, imajo vojaško kariero, imajo privatno kariero. To se pravi, to ni tako kot v slovenski vojski, da ste vi zaposleni kot vojak in dobivate plačo kot vojak in potem lahko vi, V, v, v, bi rekla, v mirnem času nič ne delate in, in dobivate plačo. Ampak v Marincih je to tako, da ste vi sicer vojak, ampak plačo za to dejansko dobivate samo takrat, ko ste pač na mesiji, ne, takrat, ko se pa niste, morate pa opravljati civilni poklic. In v resnici se oni potem šolajo paralelno, oni se paralelno šolajo za dva poklica, in ja sem njih pač šolala za civilni poklic, torej tiste, ki so pač hodili študirati antropologijo. Ne? Ker je se pravi, za mene ena bolj zanimivih izkušenj, mimo grede povedano. Uh, in uh, v resnici ne, ampak oni, to so bili ljudje, za katere se je vedlo, takrat, ko sem jih jaz imela, da se z nas zgodi, da čez par mesecev bodo pa oni morali svoj civilni poklic zapustiti in jih pač virak, ker oni takrat, ko so jih poslali, so morali iti. to ni bilo kaj, ne? Uh, in uh, takrat sem jaz nim njim, uh, ne pač, uh, ko so seveda, mi, mi smo ravno tak, takrat smo pač, nekrat pač zdaj, si lahko mislite, da moj problem je, pred, mislim, je bil predvsej velik, kako zdaj ni, mislim, kaj, kaj me zdaj tam preživela med njimi, ne, uh, uh, in zdaj seveda, jaz sem potem njim uh, rekla, ker seveda potem so oni, nekaj, ko smo pač v Iraku razpravili, so oni pač golni, to mantro, ne, ki so je golni vsi tudi moji prijatni, ki so bili levičari. Ne? To se pravi, to je zdaj ono hegemoni, hegemonistični diskurs, še v totalno prešitje. Ne? A, ne, da pače oni zdaj morajo to narediti zaradi tega, ker morajo njim prinesi svobodo. Ne? In potem sem jaz njim rekla, a, kak bi se oni počutili, če bi rak imel tehnološko premoč, ki jo imajo oni, in bi oni prišli zdaj k njim in jih zbombardirali in jih bi potem presili, da pač živijo na njihov način. kar seveda pomeni, ne, da sprejmajo standarde, nekaj bi rekla, Kultura ki je muslimanska in ima seveda čisto druge standarde, ne? če bi zdaj oni to videli kot osvoboditev, Ker oni so mislili, da njihoj osvobajajo. Uh, na en takrat so oni razumeli. Ne? Al pa drug primer, ko so razumeli, sicer s kako so potem oni tam pobijali, to je zdaj drugo stvar. Ne? To je zdaj, ne? Ampak dru drugi drug aspekt, ki so, ki, ko so razumeli, uh, je bil pa ta, da sem potem na koncu kurza sem jim dala gledati Gandija, Gandhičija, ne. Ne, pač oni so imeli idejo, mi smo tehnološko močnejši in vsega, pač naj v vojni je tako, da tisti je tehnološko močnejši in še posebej, če ima monopol svobode, ne, mora nujno zmagati. Ne. Jaz sem se povedal, povedala, da oni ne bodo tam nekoli zmagali, ampak ne, to ni prepričalo niti mojih levičarsko orientiranih predatlov, kaj še ne marincev. In potem so oni gledali tam seveda in tam zdaj ne vem, če ste ta film gledali, ne. A, to smo morali, ker je tako dolgi gledati v dveh delih, In tam seveda je natančno pokazano to, ne, da konceptualizacija svobode, pravice, ne vem, reda uh, in vsega, kar so Britanci prenesli v, v kak, bi reka, kak, bi, kak bi rekla, v, v Indijo, oziroma so usiliti v Indijo kot nekak civilizacijski napredek, ne, je bil premagan s čem? Ne za silo s tem, da indici niso prestali na njihovo konceptualizacijo svobode. Tisto, kar je Gandhi naredil, je bilo to, da preprosto ni pristal na to konceptualizacijo. Ne? In to je zruš, to zruši najmočnejša e, to, to je tisto, kar na nek način je moč nativne svobode, če mre sečem nativne svobode, torej tiste nativne, ki pripada neki določeni družbi. Ne? E, e, e, tam ni bilo vojne, Tam je bilo v resnici, to je bila, ne, kak bi rekla, strategija nesodelovanja ne, državljanske nepokorščine, ne? ampak je pa na drugače konceptualizaciji svobode, kaj pomeni biti svobodno, ne? kot je seveda to bilo, bi rekla, prenašano z zornega, mislim, z strani Britancev. In seveda ni bilo pričakovati, da bi Britanci to razumeli, se vam pravim oni še ne razumejo tega, da pač pri Slovencih to, da zdaj družboslovci niso angažirani javni družboslovci oziroma, da tisto, kar je public intellectual, ne, javni intelektualec in kar seveda zume na nek način, ne, čin, če ste družboslovec in niste javni intelektualec, je to, kot je rekel nekoč masnak, ne masnak, da se vam spomna, Oh, moja zimene. No, dobra, bom se spomla, ko bom nekala misliti. Um, uh, ne, uh, da je to v resnici na Zahodu, je to skrajno sumljivo. Ne? Če ste vi družboslovec in niste javni intelektualec, je to ne, skrajno sumljivo delovanje. Uh, ne, uh, Čomski. Ne? Je Čomski zaradi tega, ker je javni intelektualec. On, če bi vse cisto napisal, pa ne bi bil javni intelektualec. Če on ne bi bil edini v Ameriki, ki bi povedal, da Havaji so v resnici kolonija. In da Havaji niso nikoli... Uh, bili svobodno o zemlje ZDA, ker je seveda potem dvignilo velik prav v, v ZDA, Havajci so bili seveda silno nadušeni, ker so rekli, evo bravo, en končno, en američan, ki je ugotovim, zakaj gre. Eh? Ampak če seveda čomski ne bi bil javni intelektualec, on ne bi imel nikoli tega statusa in te moči, ki jo pač ima. Uh, uh, mislim, zdaj na Zahodu, če niste javni intelektualec, je to majčkino nosumljivo. A zdaj, če pa ste v Sloveniji, javni intelektualec, pa je to majčkeno, to je zelo osomljivo, ne, A, ne, in je do kasne resnosti. In kot rečeno, ne, zdaj to Britanci niti, britanci niti te razlike niso sposobni razumeti, ne, kaj šele, da bi bili sposobni razumeti tisto, kar je, je v resnici Gandhi procesiral tam, ne, in je v resnici frapantno videti, da Britanci tega še danes niso sposobni razumeti, ampak v končni Uh, zdaj, če bi jaz kot antropolog rekla, je to logično. Ne? Vsi živimo v svetu svojih izmislikov in vedno je realnosti pretvorimo oziroma prevedemo v svoje izmislike. in s tem spremenimo po mene, ampak tako to je in vsi to delamo. Ne? Uh, uh, tako da torej, ne, v tej opciji ne, uh, bi pač jaz končala. Ne? Uh, še enkrat za tem, kar sem rekla, da pa pač z antropološkega zornega kota je koncept v ne nepomemben, mislim v smislu z ne? Ni, ni konceptualiziran, da nekako je zelo težko predpostaviti kakršnekoli medkulturni univerzalne parametre, da je, kako bi rekla, vsaka družba zagotavila neke prostore tistega, kar mi razumemo kot svobode in nekih drugih prostorov ne zagotavlja. in svega z tem zornega kota je vsaka družba lahko razgrašena za svobodno in tudi za nesvobodno, ne? Uh, in, in da seveda uh, je prenašanje parametrov iz ene družbe v druge družbo uh, ne gre brati kot oslobajanje, ampak kot rekla v resnici kolonialno strategijo, ne? kar seveda vključuje tudi Slovenijo, ker seveda mi smo v izraziti neokolonialni poziciji, mi nismo osvobojena država, ampak smo v izraziti neokolonialni oziroma post-postkolonialni poziciji, ki seveda vpeljuje neokapitalizem, za katerega so antropologi, recimo Kalpje, za ta kapitalizem rekel, da je v resnici sicer replika zahodnega kapitalizma s tem, da zagotavlja manj svobode, manj socialne zaščite in manj socialne države, kot je to, kot je to normalno na Zahodu. Se pravi, torej oblika kapitalizma, ki ustvarja področja nesvobode in eksploatacije takšnih razsežnosti, kot na Zahodu, niso zamisljive. Ne? Uh, mi smo pa seveda to kupli ne, kot svobodo, ne, kar je dovolj zanimivo in verjetno bo še kaj, kaj diskutirano. Ne. Uh, uh, no, tako da tu bom jaz zdaj končala. Kaj več kot te štiri temeljne zaključke uh, moram povedati, da si ne bi upala trditi, oziroma pač na osnovi antropološke evidence, ne bi upala trditi kaj drugega. Uh, ja pa vem, da to vse je odprto in diskutabilno seveda. Ne. Hvala lepa. Poveste, da se se strinjate? Bit, da ste ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Zrbine, šli. Ja, no veste, kaj zdaj se pravi za zaplet, zdižeš, zdi, vse če gledate to z zahodnega zornega kota, ne, je to dovolj zapleteno vprašanje. Čim vi pripeljate pa med kulturno perspektivo ali pa še neko historično perspektivo, pa je potem stvar res, po mojem resnično, za, zelo zapletena, tu bi se jaz strinjala. Uh, in da verjetno pa... Kar je normalno, pa se noben, od vas, ki je ta kurs pripravilo, pač s temi, ne, dobro bi rekla, s temi neevropskimi svetovi oziroma s temi neevropskimi perspektivami, jih pač nimel v mislih. Kar je normalno, vse, se tudi z njimi naokvarjate. In se pravi, vse, tudi jaz sem se morala vse in jih pregleda čisto za zares. Ker pač zdaj človek, antropologija ima vendar letovko evidencijo, mar si čem, da človek čisto vsega pa tudi ne moreš, vedeti, brez tega, da pregleda stvari. Ja. Če zahod, kot celoto gledate, ima tegleda prav, če pa gledamo izadanje, uh, uh -huh. recimo uh -huh. neodiberalne, ali uh -huh. pravsi so liberalne uh, načine razmišljanja, ne? pa bomo ni zelo preposto, vse rumkaj zaje, pa uh -huh. vabaje, čitam. Uh -huh. Razumem, ne? Uh -huh. se pravi, Samo je namenjeno tistemu, kar si lahko vloži. Ja, no normalno in je seveda povezana z izbiro na trgu. Ne? To, je, to je zdaj pač ta klasičen uh, neoliberalni diskurs. Ampak vendar jaz mislim, da na Zahodu so vedno obstajali in še vedno obstajajo paralelni diskurzi, ne? Ker pač svoboda govora, svoboda žensk, svoboda manjšin, svoboda, ne vem, migrantov in ne kaj, ne? Torej obstajajo vedno vši ti... Ja, ja, ja, seveda, zdaj, če gledate zazornega kota, pač ekonomistov. Ampak mislim, da ne glede na to, kako si zelo trudijo in, uh, in se bom strinjala z vami, da tukaj je bil seveda narejen Uh, uh, precej velik premik v njihovo korist, ne, tako bomo rekli. Uh, uh, ja, še vedno, pač to me maličkento laži, čeprav ne vem, če ima to potem operativno kakšen učinek, ne, uh, na Zahodu vendar lepo poznam ljudi, ki bodo to preizpraševali, ne, uh, uh, pa ne samo antropologe, tudi recimo navadne učitelje v šolah, ne, Tako da pač ta, ta diskurs vseeno ni še tako dominanten, je pa, je pa se pa strinjam z vami strašljivo bolj dominanten, kot je bil 30 let nazaj, Kar bi nas pa seveda moralo skrbeti, to je pa sigurno res. Ne? Ja. ja, no, nekaj v tem smislu, no, ampak v glavnem, ja. Ne, skupine, socialne skupine niso pomembne, pomembni so samo posamezniki, ne. Ja. Z, z, ja, kar Ja, kar izvoli. kar vi, Ja, ja daj. Te bom za knjigo, piše uh -huh. in tudi o svobodo, ne? Uh -huh. In so knjigo z nekaj citatom, uh, ki so bolj verjetno zvezovske viče. Takrat, govori o svobodi vseh, napram svobodi drugonočnejših, omločiti uh -huh. te svobode. Zato je svoboda uh -huh. vseh uh -huh. in svoboda drugonočnejših. Potem govori o tem, da se za svobodo objujejo tudi prevržnici njojškega, njojškega, tukajte uh -huh. za svobode, uh -huh. Uh -huh. pa je za uh -huh. junaški proposedne vrste. Uh -huh. Pravi tudi, da je svoboda popolna ali pa je ni, kratka uh -huh. ni nobeni umestni stan, v popolno smislu vseh drugih podločja, ključno z vedenih posameznika. Pravi, uh -huh. uh -huh. vsaka obvezal prit manj ki bi omejevala svoboda drugih. Uh -huh. In potem zaključuje z Leopardijom, mislim, to je uh -huh. celzov, uh -huh. da pravi, da ta svoboda in služenstvo neočljivo in neizoljivno pripretena. Uh -huh. In da je odprava služenstva da odprava služnosti izhaja iz odprave svobode, uh -huh. da je druga pogoj pojemnika, uh -huh. da uh, In potem na koncu, citira in ga drugega avtorja, prave in popolne svobode nekega ljudstva ni mogoče ohraniti brez notrene uporabe služnosti oziroma prek njega ne more. Obstar... brez služenstva ne more obstajati. Svobodno ljudstvo, popolno svobodno ljudstvo ne more obstajati brez um služenstva. Ne, v tej gruvi, to Jajaja, jaj, jaj. So, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ja Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Um, eh, zdaj, jaz tukaj bi rekla, da seveda stvar je zanimiva, no, seveda gre normalno za to, to zahodni zahodn način konceptualizacije cele, cele zadeve, nek zelo specifično zahodni bi rekla, ne. ampak tisto, kar je zanimivo, uh, mislim iz kot kota antropologije bi rekla, je vprašanje, ne, ki je pač bilo večkrat ponovljeno, oziroma uh, logika, ki je bila večkrat ponovljena, In to je ali je nekaj takega, kot je absolutna svoboda mogoče, ne? oziroma pod katerimi pogoji je mogoče. Ne? Um, zdaj tukaj um, mislim, da seveda bi se šlo strinjati, da svoboda je vedno relativna. Ne? Uh, da so, Je pač vedno relativna in da svoboda nekoga, zdaj ne, ne bom rekla, je nujno ne svoboda za nekoga drugega Ampak socialno gledano praviloma je nesvoboda za nekoga drugega. ne. Uh, in to zdaj, če gremo zdaj, ne vem od grške demokracije naprej. Ne? Um, zdaj, um, iz teh citatov, ki si jih ti bi rekla prebral, se meni zdi, da bi rekla dvoje. Torej najprej to, da um, pristanemo na koncept relativne svobode, ali pa sploh nimamo. Ne? Uh, ali pa Seveda, zdaj, če jo, pa mamo, jo pa, če pa jo imamo, imamo pa res na, račun, na radikalni račun nekoga drugega. Ne? Uh, jaz mislim, da je to v, te, mislim, v teh citatih, uh, ne glede na te grozne dimenzije, ki jih asocirajo, ne? uh, je neko zrno, ki bi ga res morali premisliti. Ne? Uh, mislim, da naša obsesija za svobodo, naša obsesija z, ne, v vseh aspekti uh, tega, kaj to je oziroma kako se to prakticira, uh, a je to sploh dejansko mogoč koncept oziroma kakšna je socialna cena za njegovo realizacijo. Ne? Uh, in je dejansko res, to, so antropo to antropologi tudi pravijo. To je zdaj, če recimo vi rečete, okay, ne, vsi so enako svobodni, če vsem daste enako svobodo, če, ne vem, ne, ali pa če po naši konceptualizaciji zahodni svobodo, Potem je to kot, kot ste vi povedali, ne? ali pa če je vse relativno, ker se to dosti krat v antropologijo prevaja kot v resnici ne, v, v polje kulturnega relativizma. Tole, če sprememo to načelo, potem dejansko je treba tudi tistim neonacističnim skupinam, o katerih ste vi govorili, ne? priznati v so svobodo. Ne? Potem je treba seveda, kako bi rekla, tudi nekomu, ki bo obil drugega, priznati v so svobodo. Potem je, skratka, uh, ne, uh, zadeva postane popolnoma nepregledna ali pa asocijalna bi bilo bolj mogoče točno reči. Uh, kar jaz mislim, da zdaj se spet peljemo tukaj nazaj na tisto, kar sem rekla, da svoboda je vedno socialna svoboda, se pravi, vedno, vedno konkretna kulturna in zgodovinska svoboda. In vedno je svoboda za nekoga in vedno je, ni svoboda za nekoga drugega. Ne? Zdaj, če, če bi šli, ne vem, tudi kamer koli drugam, jaz mislim, da je to tako in da seveda obstaja znotraj zahodnega diskurza razlika. Ne? Zdaj vi, ne vem, širite prostor svobode tiska ali širite prostor svobode neonacističnih organizacij. Ne? Svoboda ni asocialen pojem, ne? torej je vedno historiziran in je zgodovinski pojem, In jaz mislim, da zato tudi so te debate o svobodi v abstraktnem smislu, ne, kot pač a socijalnem in a z uh, lahko zelo nevarne, ne, zaradi tega, ker dejansko potem uh, ne, ni, mislim, ne, ki je pa potem varovalka, ne, uh, kje je pa potem varovalka in zdaj, zato, zato jaz tudi mislim, tako kot sem reka, da nobena družba ni popolnoma svobodna, ampak nobena ni popolnoma nesvobodna, ne, Uh, pač naša varianta je in jaz mislim da je prava varianta, ne, da pač, ne vem, neonacističnim organizacijam pa še komu takemu pač omimo svobodo, ne. Uh, Zdese seveda bo nekdo rekel, ja, normalno, potem to pomeni, da tu ni absolutne svobode, ampak absolutne svobode dejansko ni, nekar absolutna svoboda bi bila svoboda zunaj družbe, zunaj socialnih standardov, normalnosti, zunaj bi rekla kulturnih standardov, sprejemljivosti in tak naprej. In verjetno take svobode ni oziroma Verjetno si je, ne, si je niti ne bi smeli želeti, bi jaz rekla, ne? ker potem bi seveda vodila v nekaj tistih reči, ki si jih ti tukaj omenil. Ne? A, tako da, a, seveda, ko, ko jo pa historiziramo in, in podružbimo, pa vedno je svoboda nekoga na račun nekoga drugega. Ne? Svoboda tistih, ki niso neonacisti, na račun neonacistov, če hočete. Ne? Ali pa ne vem, kaj je ne, seveda se potem se lahko nevno cisti ne, no, pritožijo. E? Um, ampak to je tisto, ne, kar jaz mislim, da se, da, da se zelo sklada s tistim, kar sem rekla: ne, ne morete svobode, pro, mislim, svobode abstraktno soditi ali pa pročevat ali pa razumeti ali pa ocenjevati zunaj konkretnih socialnih in družbenih razmer. In res je, v svoboda je vedno svoboda nekoga za, nek za račun nekoga drugega, verjetno. Ne? ali pa ena svoboda na račun druge, ne vem, ne. Samo hoče podeliti, recimo, ja. da pač ni da, ko smo svobodni zmotrajni nekih ponovljeni nek možnosti, uh -huh. ne. Toda potem pomeni, ko najdeš to, če to je svoboda, ne? Ja, se vam pravim, to je vedno vprašanje definicije, ne? Da je vprašanje, kaj je res sreča, ne? Je sreča to, da nisi nesrečen ali je sreča to, da si euforičen? Zdaj če se je sreča to da si euforičen, potem si v glavnem nesrečen, če pa je sreča to da nisi nesrečen, pa si v glavnem srečen, ne. Se pravi, vedno gre za vprašanje definicije. Ne? In to je tisto, kar sem jaz rekla, vedno gre za vprašanje definicije in ta definicija je vedno konkretna, historična in družbena. In ne? zdaj seveda bušmani imajo, ali pa recimo iračani imajo svojo definicijo svobode. Z v njihovo definicijo svobode so lahko sodle socialne in politične prakse, ki se nam zdijo tuje. Ne vem, muslimanske ženske imajo svojo definicijo svobode. Nim se to, da one hodijo za grnene, ne zdi nesvobodno. Ne, to se začejo zdepit, mislim, sinonim, sobode tistim, ki so potem šolane na Oxfordu. Ne, torej, ki so torej, kako bi rekla, res socializirane. Ne. Ampak se pravi, da seveda zdaj, ne, absolutne svobode pa ni. Gre za to tisto, kar sem rekla, ne, kar sem rekla, da kulturno univerzalni standard, če bi se lahko vrjetno okolj čemer strimljali, je, da je svoboda to, Da, mi, da ne smem nekdo mene prisiditi v nekaj, ja, da naredim nekaj, kar je ja smite in ali napačno, ne moralno, ne kaj podobnega, ne? Zdaj, seveda, uh, absolutne svobode pa v nobenem primeru ni. In jaz tudi mislim, da si je niz, ni želet, ne? Veste, jaz kot antropolog sem pa zagovornik pravil. To zdaj vi kot moji študente dobro veste. Ne? Kultura je svet pravil. Ne? Zdaj, Onk, če mislimo da je svoboda, pa se moramo odločiti. Ali svoboda svet v znotraj pravil? Ja, ali svoboda svet onkraj pravil, ne? Se pravim, to je potem vprašanje definicije. Če je, seveda svet znotraj pravil, potem to pomeni eno vrsto diskurza, torej tistega, ki sem ga ja se pač tukaj prakticirala. Če pomeni to pač svobodo onkraj pravil, potem pa seveda pomeni tudi marsikaj od tistega, kar je pač Kolega prej ne, na nek način asociral. A, e, tako da pač to je sveda vedno vprašanje definicije. In jaz ne verjamem, res ne verjamem, da e, kakšna definicija bi vzdržala kakršnokoli resno medkulturno preizpraševanje. No, hočem reči, da kar, kakorkoli bi opredelili svobodo, bi našli signifikantno soglasje velikega števila različnih kultur o tem, da je to res. Ne? Se pravi potem takaj, ne, nam preostane to, da smo svobodni znotraj tistega, kar je pač konceptualizirano kot področje svobode v neki družbi oziroma kulturi, ne? Kaj pa se veda, vedno vključuje mejo, ne? To zdaj najprej nekaj, nekaj. Ja, sami, sami, Andrej pa ja, ja. ja. to, ja, je neka v šoli. V uh -huh. bistvu to prebila, ona prej zakon vse je pogoj Disciplina je pogoj svobode, ja. ja, ja kot uh -huh, uh -huh, pravila, ker če ne je mislim, da potem, če to sprememo, bi lahko, tako sta ta dva minimalna standa, da nekaj po uh -huh. eh, po mojo lahko delujete funkcije tega, katerakoli katera, kulture bi kdajkoli še prišla, eh, bi lahko to prilavljala. Uh -huh. Vsakem, Vsakem primeru, to se strinjam. Ja, to se ja, ja. ja, ja. strinjam, ne staviti lahko, zelo hlapno, pa se mi zdi bolj razmišljati, kaj pa dve, tako da ne definitivno pa dve, zato ker ta standard, hkrati pa ostane mnogo možnosti za izbire različnih petij, krati pa verjetno vsaka od teh posameznih ta standard oblicirati na sebe, ko se mi zdi, da veliko bo greza, glede njegovo da bi oni same to lahko mm -hmm. to je... ja, Čeprav zdaj, mislim, da ljudje pa spoznajo tisto, kar se dovoli spoznati, tako da to zdaj pač ne. Američanom se no, pač ena stvari ne dovoli spoznati, da pač to, to se s ja. da bi ne Na spravi, uh -huh. No, pa tudi jaz mislim, da to je skladno z tem, mislim, um, da vem, kako bi vam rekla, če bi tako empirično, ne, š, recimo šli pro, v različne družbe ali pa kulture in bi, uh, če tudi, ne bom, celo tam, kjer tega koncepta sploh nimajo, ne, ampak verjetno bi v vseh družbah in kulturah lahko zelo natančno povedali, kdaj je šla stvar čest, ne. ne. In tudi, kako bi rekla, seveda obstajajo bi rekla, pragmatični standardi in prakse, ne? kaj se takrat dogaja. Tako da, e, verjetno je to v tem smislu pač ja zdaj tisto, kar se dogaja in kar verjetno, glede na to, da se po mojem relativno univerzalno dogaja, e, mora imeti neko utemeljitev ne? e, socialno in tudi verjetno kulturno. Ne? Ja. Nekaj ste hteli reči. Ja, to ravno. Zamaalo uh -huh. dela tudi delo na tem izbire, mhm. Uh -huh. Mhm. Uh mhm. -huh. Toda dan, možnost izbire, znotraj sreda kulture, s tem pa nastare sreda opor proti kulturi, ne. Mhm. Mhm. Mislim, stara sreda tudi v bistvo, da če se vrnemo pač na druge oblike, recimo, verjamem, tukaj kušmari, na stare opor proti kulture, ne, in pač mogoče en določeni pleš, nekem tipo nego na mesto levo, ko se pač ves čas počeleno na uh -huh. desno, ne. Mhm da bi lahko ustavljili mm -hmm. na ta način, da imamo neili svoboda. Ne. Mm -hmm. 60 leta s pojavom klikorskih kontrakulturi so zamaljali te pojme meščanske mm -hmm. pojmovanja kulture, ki je te bili tudi potem na sobovodi, ki se so mm -hmm. po srednjem veku. Recimo, nekje, ne. Če poštevamo, da je tudi ta država, je stala rano na teh nekih odnikih, od, totalne evrope uh -huh. recimo, ne, svoboda nošnje rožja recimo, uh -huh. naspomogovor, recimo to so stvari, ki v Evropi takrat niso bile gale, ne. Zato uh -huh. kaj tudi pač veljalo, da to voja, ne. Uh -huh. uh, mhm. Mhm. če potem glemo uh -huh. v svet, našo izkušnjo z kapitalizmom recimo, pa recimo v socialističnega reda, recimo, ki je no eno zahteval pač, pač drugačnega nekega družbenega reda, recimo, naj sva na to obliko, kot se pač njegov kapitalizem recimo so te kontrakulture tudi v moznamski skrivo recimo prisotna, ne za potušanje držav od svobode kako se lahko ti kontrakulture recimo ob oziroma kako se ne preganja. poznati ti primer recimo savarskih tehnikov recimo morda recimo etičnim se tema tudi obila, da uspe niso več svobodne, Ja, ampak to je zepraša... ja, to, to, ja, ja. zdaj vprašanje. ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. zdaj ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, če Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja plesi gor dol, ker v bistvu so to sami nikoj, ki so razgili tudi vzoro prebunke filozofske socijalne sisteme in mm -hmm. tako naprej. Na, potem, po drugi strani, so saharske ženske, takoj, mm -hmm. estetiki, ali pa lepoti ženske takoj, To so v bistvu neki folklorizmi, ki jih tukaj pri nas raki še. Ne, to ni samo tukaj iznotraj tega kolikorne sredine, nekaj pa tudi temelj svobode. Ja, to pomaše. Ja, to pomaše. Jaz se spomem svoje antropološke uh -huh. pač izkušnje uh -huh. tudi z bližnjega shoda, kjer sem seveda kot uh, neka nadobudna študentka pravila terensko delo in sem seveda prav tako naredila na koncept svobode. Uh -huh ki ga nisem sem potnala, se me je zanimalo, vem, življenje ženske, ali pa kako pršno pole se dane življenje tam iz njihovih principov, kako mm -hmm. se moralo vprašati, kako same sebe vidim, mm -hmm. ne vem, kot so slobodne, ne Svega ja, pač raz svojega kota, mm -hmm. a, pa na teh zahodnjih filmici mm -hmm. ki se je, ne vem, je ja, posledna, mm -hmm. In tako je, sveda, na ritimna, zelo pogled, hočeš ti nas vprašati ali lahko pa mm -hmm. me, si ti zelo ne se zatroci, sem tja gore, kaj, znam študiraš, podavjaš, ne vem kaj. E, si na znam, zelo nesvobodna ne, želja, sem jaz totalna svoboda, Zobodna, tako. Tem, da ja. se ne moram tukaj ravno tega posteš, mm -hmm. to, ne, da to zopet percepcija, to, skozi v, bistvu v mi njihova svoboda. Toda mm. ne more biti skupaj z njihovem. Jaz razvidno citomatarenš Ne ki ja ja ja ja mm -hmm. da, to, so te, Natačno, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja se ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja v zabor, pa še cela familje z ne. Ampak to ne pomeni, recimo, da so oni na isti način biti uh -huh. meni kot svobodno žensko. Uh -huh. Nisem, uh -huh. ne. To nisem, ne. Zdaj spremimo odnožnosti, ne. Da tista ženska, ki hoče biti suha, pred te je suha. Ja, samo to... Da, to ne suha. Lahko jaz samo potem dve stvari bi jaz povedala. Ne, ja. Ja, dajte, ja. Lahko ženska, ki je pričaka v Saudi Arabiji, se vsobodo odločuje, da bo šla na nekrom piado, ali ne? Mimo nega ministra v športu v Saudi Arabiji. Zdaj vam pa jaz samo tu mačkano, ja ker zvečite, vem. Ne moram enače povedati sautsko-arakske ženske, ki je tudi mogoče znotraj sebe definira svojo svobodo na drugačen način, kot bomo mi videli. <swebili> to, da se bo v celoti zakrila, da se bo v celoti da se bo celoti zakrila, da bo v ja. celoti bo da se bo v celoti zakrila, ne, ta šla svoj sobol, no, da v celoti zakrila, da se bo v celoti zakrila, da se Uhum. in bo lahko, v bistvu, posegala v javni prostor na če drugačne načine, kot... kot Tako, na sigurno. Ta to je nesvoboda, ali... Ja, sedaj, če to za njo, to je. Bola, yeah. Ja, ja. A, a, mislim, tukaj moram zelo paziti. Da, meni že sama osnovna definicija o živeti v pomeni omejevanje svoboda. Seveda, normalno. Vse nimaš, kaj je, ja. Seveda. Enga, ravno nekje v Irlani, po moje spateri spomeniali ljudi debate, o tem, ko mi je razlagal, kakaj je, ne, sveda da ni neke vsebne, neke svobode v popolnosti. Ranije mm. vsaj sprilja, ni ni m čiste svobode, ampak to hrati, neki torej, sistemi eh, socialnih nadzorov, na, mm. mi pa prinašajo to, da nisem vedno sam. Mm -hmm. Kar pomeni, mm -hmm. da se tisti, ki mu vodružijo modeli, nadzor izvajajo nad njim.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 To Ja, pokaj torej, ja, ja, ja, ja, ja. Ne, torej, tu, tu bi jaz eh, natančno dodala nekaj stvari, ne. Namreč, to je zdaj ta problem, ki ga je zdaj kolegice načela, tega, kar mi nekako nismo vajeni, pa tudi tisti, ki smo antropologi, seveda imamo vedno znova v vsakem konkretnem primeru lahko s tem težave, ne, in jih imamo. Namreč, Ko gre za konkretno, tako kot sem rekla, pa če jaz verjamem, da vsaka družba ima polje svobode in ima polje, kjer ni, svobo, ni svoboda pa z našimi. Če merite z drugo družbo, se oni, če bi nas merili, tudi ne bi bili svobodni, da se razumemo, ne? tako kot je rekla kolegica. Ampak poanta je torej v tem, da zdaj um, znotraj tega se vzpostavljajo posebne logike, ne? nativno specifične logike, kak se to konceptualizira. In zdaj, resnici če vi hočete presoditi, ali je ja zdaj, ne vem, ena oseba v eni nativni eh, kulturi svobodna, imate dve možnosti, da to presodite. Ali presodite z nativnega zornega kota, ali pa presodite od zunaj. Ne? Zdaj, evropejci so najgneni k temu, da to presodijo od zunaj. Ampak, kar bodo pa sveda antropologi praviloma razpoznali kot kolonialno držo. Ne? Se pravi, zdaj, če pa vi hočete presoditi od znotraj, je pa stvar bistveno bolj zapletena in običajno seveda je tako, da tam se moramo mi, antropologi, očitno nativcev oziroma vprašanje, če se kdaj naučimo, ne? ker to je pač še en dodatno problem. Ampak ta, mislim, tu sta vedno dva zorna kota, a presodimo od zunaj, torej, mislim, Heri si je rekel emsko ne, presodimo od zunaj, presodimo od znotraj. Zdaj pač antropologi pravimo, da moramo presoditi od znotraj. Ne? Zdaj, če Mislim, če ženske, ki se zakrivajo v arabskem svetu, to čutijo kot svobodo, ni nobenega, nobene potrebe, še manj pa kakršnega koli opravičila, da pride nekdo in reče, oprostite, to ni svoboda. Ne? Ne? Ne? Ja, ja sem mi to govorimo, samo, samo tako je, samo, da še repliciram na to. Zdaj, tako, ker to sploh tega koncepta tudi nimajo, ne? ker nimajo tega koncepta, ko ste večina teh druž sploh tega koncepta ne pozna. Potem pa še nekaj drugega bi rekla, tako je, samo tu bom replicirala še na to, kar je kolega rekel. Zdaj pač kolega je pač nesvobodo povezal tudi s to pluraliza, notrnjo pluralizacijo kulturnih prostorov oziroma kulturnih praks. Jaz mislim, da je to spet kulturno-specifična rešitev in jaz ne vem, znaje, če je kdo tako daleko že pravno nazaj, kot sem jaz, ker jaz sem pač stara. Ampak jaz se z Ignomo Balmano spomnim še iz zelo davnih časov, ko je napisal neko knjigo Kultura in družba. In tam je on v resnici pisal o tem, ne, da torej pač neke kulture oziroma no, zahod, se zahodnimi kulturami tako kot običajno, a, so ustvarile to področje pluralizacije. A, notranjih, pluralizacije notranjih prostorov. Uh, on je dal pač prvi primer, trubadursko, kulturo in tako naprej. Uh, in je on to poimenoval imenoval družbene niše. Ampak on je napisal tudi nekaj, kar pač zdaj veselo pozabljeno. Tudi zaradi tega, ker verjetno to noben takrat ni bral, je to zgodne njegovo delo in takrat, če ni bil tako zelo ne? Ampak on je napisal to takrat, kar jaz od takrat, dostikrat že 30 let citiram, Da je v resnici, to treba videti kot v resnici širjenje prostorov gospodarstva, ne svobode. Zato ker s tem, ko eni drugi osebi možnost, da to svojo drugačnost prakticira, jo s tem absorbirate v družbene mehanizme gospodarstva, ne? Mehani, me, absorbirate jo druge kanale, ampak ona je še vedno noter, ne? In v resnici je ta pluralizacija prostorov, in to je, mislim, po mojem Baumanov, eno od temeljnih odkriti, ki pravzaprav je zelo redko, kdaj se pravim citirano, ker to je knjiga, ko še on ni bil ko je bil še v resnici na začetku te svoje disidenske slave, ne? A, je, ampak to je točno, ne? mislim, zakaj bi mi to, da imamo mi pluralne prostore videli kot, no, mislim, slobodo, zakaj ne bi to videli kot razširjanje področja gospodstva? Kot jaz s rečem, razumite, da jaz vedno rečem mojim študentom, nekaj moji študenti se prijejo, oni, oni živijo v svobodni družbi in se njih je tako nadrla, da če si oni mislijo, da živijo v svobodni družbi, potem si pa res mislijo, a kakšna je njihova svoboda? To, da ne bodo meni službe, to, da bodo celo življenje na UTD-ju, to, da ne bodo mogli upravljati svojega življenja, In to, da ne bodo imeli ne penzije, nič. In prej pa jo smo imeli socialistično družbo, kjer je vsak imel službo, stanovanje, penzijo in, uh, in ne vem, še objeno dopuzda, deset dni, ne? Čakajte. Ne, ne, vse ga bodo vnesli. To bo po moj, to je realno bo hitro vnešeno. Kar, ne? Ampak hoče, pa fička, ne? In zdaj hoče, ne, zdi, oni a, a, dogmatsko rečejo, to ni bila svoboda, to pa je svoboda, ne? Mislim, jaz sem njim povedala, da ne, oni meni tega ne govorijo, da sem v obet družbi preživela, in pač imam empirične izkušnje ki oni nimajo, ne? In ko je povedal Freud nimaš govoriti o ničemer, kar ničesar nisi preživel pika, zdaj hočem reči, mislim, kad, recimo, ne, so družbe, ki v resnici imajo te gospodstvene mehanizme ali pa nevem, ne, so gospodstveni mehanizme, reproducirajo unitarno, ne? To se v tebi, recimo socializem je bil tak, ne? potem imate pa družbe, ki to to gospodarstvo reproducirajo pluralno, ampak zakaj? To jaz mislim, da je centralno bavno, eno od centralno gospodarstvo, odkjer ti zakaj bi pluralna pluralni sistem reproduciranja gospodarstva imeli za bolj svobodnega kot unitarni? Ne, to je zdaj vprašanje. Mislim, zdaj, ne, to je vprašanje, in to me ja zdaj vračam žogico. Zakaj vi mislite, da je več svobode tam Veste, hočem reči, la, vi, lahko, gospod, vi lahko kapitalizem uh, reproducirate s tem, da se z njim strinjate ali pa s tem, da se z njim ne strinjate, kot je žižek povedal. Lepo onim na Wall Streetu. Onim je rekel, ja, super, vi ste tu in zdaj se ne strinjate, ampak jutri se bote zbudili v istem kapitalizmu in to je še le šit. Razumete? To je šelešit, da si lahko proti, da imaš vso svobodo, da lahko nahodiš naho okoli, da lahko ne nacistično organizacijo, da lahko kritiziraš, da lahko poveš, da so oni okupatori tam na Havaju, Vse lahko poveš, ampak nik se ne spremeni. Na? Razumješ? In zdaj, zakaj bi bila to svoboda, prosim? Ne. Zdaj, to, ne? tu jaz mislim, da je baban postavil zgodovinsko vprašanje, na katerega še nihče ni uspe odgovoriti, tudi zato, ker ga dosti spoh ni prebralo, tega vprašanja ker takrat reče, on ni bil sam. Ne? Ampak hočem reči, zakaj bi to bila svoboda? To je, bila, hočem reči, to je tisto, kar sem rekel, znotraj socialističnega sistema ne? Ne? Je, bila to, je, bila, je bila to svoboda, ker pač ne je odpiralo neke, neke druge prostore. Ampak kapitalizmu to ni nobena svoboda. To je oblika gospodstva, to je oblika novodobnega služenstva. Lahko si kar hočeš, govoriš lahko, kar hočeš, ješ lahko, kar hočeš, seksaš lahko s kom ali s čemer hočeš, Pišeš lahko kar hočeš, ampak kaj kapitalu se jebe, on te še kar naprej izku, izkorišča, ne? Mislim, kaj za kaj bi zato potem bila kaká svoboda, ne? Zdaj prosim, ne? Mislim, te, jaz še vedno rečem, tukaj je Bauman, mislim, ne, naredil preboj, ki ga še ni zahod sploh dojel, ne? In to, je rekel, je, in to je on potem pokazal to zgodovinsko os, on je rekel, v resnici so zahodne kulture to začele delati ne, z, z, z Trubadurska, mislim, te prve take značilne niše so bile pač te Trubadurske subkultura, no. A? In od takrat naprej v resnici pač razvija Zahod en poseben način, ne, reprodukcija gospodstva, ampak pač jaz, zdar bom jaz pač postavila moj zorni kot. Moj zorni kot je, če se zdaj pač gibremo v zahodnih družbah, Pa onih drugih sem povedala, kako pač jaz vidim stvar, ampak v zahodnih družbah je pa se po mojem svoboda začne tam, kjer se ne reproducirajo obstoječi gospodstveni obrazci. In zdaj seveda operativno to pomeni, kje pa se ne. Ne? In zdaj operativno to pomeni, ne se v idealu jaza, torej v moralni instanciji, Ampak kot je povedal dolar, kot je bil tukaj, se ste bili tam tudi na tistem predavanju, ja povedal, ampak ta instanca je mrtva, ne? To pomeni, ni več prostora svobode in to je problem. Na ja, poslednji, mi pa lahko zbiramo, misimo oni nam postijo, da zbiramo, imamo vse možne podluknice, ki se jih hočemo, celo neonacisti jih imajo, ne? Ampak, ne, mislim, to, mislim, to po mojem je resen problem, ne? mislim, to celotno, celotno diskurs postavlja drugam in zato vam jaz pravim, ne za zakaj bi subkultura bila sinonim svobode? Subkultura je samo sinonim pluralizacije gospodarstva, ne pač prehod iz unitarnega gospodstvenega sistema na pluralni gospodstveni sistem in zdaj v čem je to za razlika? Razlika je samo v tem, da ko si v pluralnem teže ven stopiš, ker v unitanem socialističnem je bilo vsem jasno, zakaj gre in se seveda je bilo tudi geneza, opora je bila lažna, lažja. Ko ste pa v pluralnih sistemi gospodarstva pa imajo vsi idejo, da zato ker lahko zbirajo, so svobodni in noben čuti niti potrebe, da bi se oporil. In kaj je zdaj boljše? Jaz ne vem, mislim, da je boljše ono prvo, če mene vprašate, ker ona po svoji logiki generira opor, to pa ne generira nobenega opora. Ker so, picas, ker so vsi pa zadovoljni, da so lahko pankari pa imajo drugačno frizura pa lahko govorijo, kar hočejo, pa lahko pišajo kaj hočejo. Ne? Ne, to je tisto, kar ste Žižek in masnak rekel, tu smo padli na finto. Ne? To je, rekel, to sta ona dva in ona sta to odprto priznala, tu smo zgodovinsko padli na ispitu. Ja. To, to zelo podobne skrepalo, ne? <kuh> Sem prišel, ampak izhajo, defenso, pa je da to Točno. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. se Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Se Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Tukaj, bi rekla točno to, ne, kar se seveda. je lahko uh -huh, in, uh, uh -huh. ja, to, to je bilo da se srinjam. Ta pluralizacija čisto podobno, se da se povedi prdela. Uh -huh. Ja, normalno. Ja. Uh -huh. In tega uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh, bi uh, potem, ne, se meni zdi, kjer vendar gre lahko kaj konkretnejšega rekli o svobode, da bi Je, oziroma, tako sem venovali, v se mi je zdaj neki je do zdajšnjih izvajanj ta, da je na nek način nek košček svobode, za katero bi lahko priporočali čista seula, da je nekaj sveta, da se hrani neka prisna skupnost, pa ziroma, to, oziroma neka solidarnost, no, mm. ki je ravno nasprotuje tema individualizacije atomizacije deliti so, potrej, recimo, prekta, da mali Če smo sve v da predviti, ne, mm -hmm. ne, ne radimo. Tukaj smo zdaj nekvalili, pa se tudi v tem prostoru poskušali, uh, ne vem, recimo, da bi uveli kakšne projekte, ki so, sicer majno lokalno, predstavljene temo, kot so ne vem, časovna banka. To bi uh -huh. se uh -huh. uh -huh. je možno, ne? To projekte, ki je, eh, uh -huh. No, no, to jaz mislim, da je to, kar ste rekli, dve replike. Ena je ta, da pač pravite, da je to pravzaprav že bilo napisano pri Markcu. Jeste, jaz sem projekla vedno to rečem študentom prve uro da prvi kratko bodo lahko pogrešali 5 evrov za kavo, ne, morajo iti v bokvarno in si kupiti zbrana dela Marksa in Inglesa, ne, in drugičko bodo lahko, a ja, ni jih reč, no, tak v včasih jih je bilo, sem imen, da s spiši rekontrola, ne, no, dobro, in zdaj drugo, kar sem rekla, ko bodo pa drugič lahko po pogrešali 5 evrov, ne, za kavo, da se bodo lahko kavi odrekli, pa nekaj v bokvarno, ne, si kupijo zbrana dela Invena Cankarja, in ne začnejo čitati, ker je bilo vse že napisano, Ne? ne? Pač, zdaj se dogajajo stvari, ki so bile že napisane, analizirane in skratka to se je strinjam in strinjam se še v nečem, da vedno je ne, tisto, kar ste zdaj rekli in to, kar pravzaprav na nek način seveda replicira to, kar sem jaz rekla. Prostor svobode je tam, kjer ti rušiš obstoječa gospodstvena mehanizme. Ne? In zdaj pač v različnih družbah in kulturah so to različne stvari. Ne? Zato mogoče pa v socializmu je to lahko bil, ampak dan subkulture danes pa to niso. Ne? In to je zdaj tista konkretna historizacija in kontekstualizacija, o kateri jaz vedno govorim, kontekst, kontekst, kontekst, ko me si vsi dovolj, ko jaz rečem kontekst, kontekst, že panični in pikasti. Ampak mislim, da je to bistveno, ne? In točno to, ne, zdaj s temi praksami, ki ste vi omenili, se dejansko rušijo, ne, to je tisto, kar mi da tudi z Andrejem debatira na družavnem družbostovju, se dejansko rušijo obstoječi mehanizmi podrejenosti, eksploatacije in tako naprej. In v tem primeru to je na tančno pol, polje svobode, ne. Ampak seveda, verjetno v kakih družbi, v kakih drugi družbi, kjer pa so to normalni mehanizmi, pa pač to ni več to, ne. Ampak to je zdaj vprašanje konteksta, ne, se strinjam. Hmm. Na lokalni ravni je možno, mak se kažem. No pa dobro, da je to, da je možno na lokalni ravni, je tudi nekaj, ne? čeprav se pravim. Jaz imam, je, mene, jaz nek, jaz imam pač eno, zdaj bom rekla, ne more, mogoče je strah nepravilna beseda, ampak imam neko zelo slutnjo. Ne? Kapital je pokazal takšno nevrjetno sposobnost absorpcije vseh človeških praks v svoje lastne sisteme gospodstva in eksploatacije, da se mi zdi, da je samo vprašanje čase, kdaj bo tudi to ekspo, pač, ne, inkorporiral. Ne? No, da je primer ekonomsko, ekološko, ne to Tako, ja no, mislim, tipičen primer, ne. ne? Uh, in uh, tu je zdaj, tu jaz mislim, da je to, ne, to pa se zbrača na tisto mojo tezo, ne, ki je tudi sicer še nisem milila časa napisati, ampak S njo je zelo globoko prepričana, da se je sama narava kapitalizma radikalno spremenila. Ne? Kapitalizem je postal prvič v zgodovini znanstveno voden sistem. Ne, jaz vedno rečem, ko zdaj ne razumejo moji študenti, kaj to pomeni, rečem, pogledajte, koliko ekonomistov je danes namen 8 ur delalo za to, da ta sistem funkcionira. Ne? In s tem, ko je postal znanstveno voden sistem, je postal na nek način nesjebljiv in to je problem. Ne? Ker zdaj ta, mislim, to, to zdaj imaš, ti si individum s svojimi možganji nasproti možganskemu trustu milijonov možganov, ki delajo za ta sistem, ne. In dejansko, karkoli narediš, oni bodo pogruntali, kako zdaj to obrniti v svojo korist in to je zdaj dejansko problem, ne. Mišlim, se v ničemer Marks snižemo to razum, v tem, da bo delovski razred zrušil kapitalizem. Ne? Ampak seveda takrat v njegovem času ga bi lahko zrušil, ker še ni bil znanstveno voden sistem. Ampak danes je pa znanstveno voden sistem, danes ga lahko zrušijo samo znanstveniki in to tako, da nehajo z njim sodelovati. Ne? Če, če en dan ne sodelujejo, bo sistem propadel, ker nasniki nimajo pojma, kaj naj z tem naredijo. Ampak seveda to zdaj je, ne? zdaj pa nastopi tehnično vprašanje, kdaj bodo pa oni nehali sodelovati v dovolj veliki količini s tem sistemom. Ne? In to je problem, da je za meni zdi, da dejansko smo mi zdaj tako objektivno gledano, če zdaj bi naj bil to merilo svobode, smo mi v resnici v tako nesvobodni situaciji, kot če nikoli. Ne. Ker v resnici je en individualni um nasproti trustu, ne, visoko šolenih umov. Ker dejansko vse, kar mi naredimo, tudi te mikroprakse, bodo oni absorbirali. To je zdaj, ne, zdaj nekaj časa, bo alternativa in potem bo postavil njihov kanal služenja. In tako vse absorbirajo. In to je dejansko, mislim, da tako zelo nesvobodni ljudje niso bili nikoli, če zdaj pač o tej sferi govorimo. Ne. Ne. Dopadaj, ja. da ti ljudje se ne zavedajo, da so del tega. Seveda se ne zavedajo, vse to je poanta. No, da, ja. da, mislim, da je pomagano. Ne, to ne, bi, ne, ne ne, ne, ne, mislim, ne, jaz pa mislim, jas pa drugače, mislim, jaz pa mislim tako, Tko, ko sem zapisala v tem članku, da jaz pa mislim tko, da treba je dobro razumeti situacijo. Prvi pogoj, da lahko kaj narediš, je, da jo dobro razumeš in zdaj seveda, jo dobro razumejo in zdaj, če jo mi ne razumemo dobro, s tem samo še slabšamo lastno pozicijo, ne. Zdaj pač, jaz mislim, nimaš kaj drugega, ne moreš uh, mislim, mislim, da no, puš, puške v koruzov vseeno ne gre vreč, uh, ne, ampak je pa dejstvo, da jaz mislim, da je situacija tako zapletena, kot če ni bilo nikoli in da so dejansko prostori svobode tako ne kot nikoli še niso bili dejansko, pa jih je v resnici, v pa tako zelo nikoli, jih mogoče še nikoli ni bilo, ne vsem tem subkulturam pa pluralizacijam pa lahko delamo, kar hoče malo, pa pravo ravno zaradi tega, ne? ker zdaj pač ti prostori, ki so prej mogoče dejansko predstavljali možnost, ne vem, družbene niše ali kaj takega, zdaj so že popolnoma, seveda legitimizirane bi rekla, kanali socialnih gospodstvenih praks, tako da, mislim, da tukaj, zdaj mislim, da, da tukaj smo v resnici v tako nesvobodni situaciji, kot če nabena družba nikoli ni bila, ne? Tako da ja spremem, da socializem je bil prava svoboda, v primerjavi s tem, ampak dobro, ne, no. ja, mislim to zdaj, ne, ja. Ta liberalna svoboda je zelo dobro, pač kaj razpravi liberalne sluznosti, so prava, francorski socialni potroložen, uh -huh. ne, kjer uh -huh. pač govori o svobodni podrebitvi, ne, uh -huh. kjer pač ta, ki se potreba, oziroma, ki je svoboden, v tem liberalnem sistemu, nekako ponotrali to uh -huh. svobod podrebitel, uh -huh. oziroma jo pač uh -huh. zamenja. Ja, ja, ja, ja. ja. Ta postopek, ta, ta princip je kovekaj nebo uspešna mm -hmm. načina. Absolutno, je, absolutno. To, ja. a, absolutno. Uhum. No, to je, to je From klasično analizira v begu svobode, ne, begstvo od svobode. To je klasična analiza, ker on dejansko analizira pač ameriško gospodstvo, ampak je to, ne, mislim, pač normalno zdaj analiza nekega, bi rekla, zahodnega gospodarstva, ker dejansko ti hočeš, ne, gre za to, da ti hočeš to, kar hoče gospodar, ne? To je zdaj poanta, ne? da ti sam hoče svojo svobodo in potem se ti prikazuje kot svoboda, kot ste bi rekli. Ne? Zato, ker si si jo sam izbral, pa misliš, da je svoboda. Ne? Zdaj, ne? To je zdaj ta dvojni zasuk cene zgodbe ne? in tu seveda, je, tu so zahodne družbe kompletno noter ne? Kompletno in alternativci mogoče bistveno bolj kot drugi in ne? pač v tem, kak bi rekla, je tisti, bi rekla Uh, tisti zapis Renate Selec človek, ki je sicer v praksi tudi padla na izpitu, ne? Uh, ampak v zapisu pa ni, ne? Uh, torej ta, ta kantovski, ki je zdaj ta svoboda, ki je zdaj ta je, namreč ne, znotraj pravila je. Ne? Uh, uh, uh, ne? Tako da, kako bi rekla, tukaj ta prostor se pa seveda za radikalno zmanjšuje in to je from prvič klasično analizira B kot svobode oziroma ne, uh, Escape of Freedom, Uh, in je, ker je on napisal, v gre za to, da posamezniki želijo delati to, kar morajo delati, ne, in tisti trenutek, ko posamezniki želijo delati to, kar morajo delati, uh, ni več nobenega prostora svobode, ne, in v tem primeru je bil socializem svobodna družba, zato, ker tam posamezniki so morali delati, če so niso hteli, ne, in to je zdaj ta razlika, ne, ja, ja, to je ta razlika, ne, in potem je vsak, ne, to sem jaz empirično izkusila, ne, A v, v kako bi rekla, na 4. juli, ko je bila tam, ker na Ameriki vsaka najmanjša vas, vsaka najmanjša ulica, priredi parado! Razumeš, z posebnimi ceremonijami in oblekami in hrano, da oni stavijo, to državo. S njej se kaj, jebi ga, smo, mi svobodni, pri nazivno bolj parade prirejali, se smo šli samo, pa če smo mogli, ne. Ampak ne razumeš, da bi pa ti sam v tvoji ulici priredil parado za D29 november, pa prišlo nikoli na pamet, se na meni hotro je bil partizan, ker se da pomeni, da je bil prostor te svobode bistveno večji, ne. Ker dejansko tam je bilo tako, da so ljudje to delali zato, ker so morali, ne, zato, ker so hoteli. Med tem, ko v Ameriki pa sami to hočejo in da jaz ni nobenega prostora, več, ne? In to ste pravi, to je From me analiziral ne? v tem Escape of Freedom klasično, ne? odlično, ne? Tudi recimo, če se vrnemo na arabske ženske, uh -huh. ki se recimo zakriva, uh -huh. ne? Makar po uh -huh. meni del poporabni javne si to želijo, tako recimo, ne? To je zdaj ful pospošlovanje. No, hoče uh -huh. samo reči, uh -huh. ne, če ob, ob, bom rekel, ob, obdržanje, obstoječe harmonije, to, da si mi želimo na ja, vzpravljanju ja, ja. družbi, lahko nekdo reče ali komentira in ne reče to pravilno, uh -huh, ampak da seveda ona prav uh -huh, tako svobodna uh -huh. ravno zaradi tega, ker s tem... Ker je, je, je inkusturirana. In ampak etuanta je točno v tem, se to vsaka socializacija dela. Vsaka socializacija tako. sproizvede posamezniki, ampak, daj, ki, ki naj bi si želeli to, kar družba rabi. Ne? Ampak potem v naravni imperija se zgodi to, da enim družbam to boljše uspeva, drugim pa slabše. Socializmu je to relativno slabo uspevalo, kapitalizmom pa to odlično uspeva. Jaz mislim, da nobene družbe še ni bilo, ki bi to tako dobro uspevalo kot dejansko zahodnim kapitalistim. Ja, si sama želi, ampak to probleme v nečem drugem. Ona tega ne vidi kot ne svobodo, To je tisto, kar se čas mi da poudarjava. Če zdaj, ne, to, to zdaj, hočem reči, to je zdaj problem, ne, zato, ker če si ona, mislim, če to ni koncipirano kot področje svobode tam, potem to ni problem, ne, ampak na Zahodu pa je to, da si ti želiš nekaj drugega, kao koncipirano, kot področje svobode. Samo tukaj si s povedčno ne želi nikakaj drugega, oziroma vsi si želijo to, kar si morajo željeti. To je problem. Je ne? Ne? Ne? Obveznega zakrivanja v muzumanskih krajih, ne? se mi je najproblematičen kot prepoved zakrivanja v Franciji. No, ampak Nem si to ne moramo biti enače. Ne, zato, ker imamo toliko različni muzumanski družb, imamo tudi druge kraje, ki ima visoki, ki ja, roče ja med tem, ko je v večini muslimanskih družb to osebno izvrsa. Tako, tako, tako. tako. Virenice, kar ne pomeni, da ti muželjske imako... opornice, no. ki bo norirala in si ta druge strane, ali, slad, stran, ja, ali ja. boš imel pa tudi tako, ne vem, visoko izobraženo, bogato in ne vem kaj, ki bo to tukajna revolucija, ker v svojem krogu ni to zaželjeno, se bo pa zakrila in bo naredila celo štala ne, ma, ne, veči, krisko, ne, zorca, ne, ne. krila in imaš no, In, in kombinacijo no, obeh vzorcev pri isti osebi. Ne Natančno, Ok, glede na. Ne, seveda. Ne, pa, stajalo, prezimo, vzorce, recimo, če se ženska želi zakrita, ko ste obe sami gotovljali, verjetno vzorce prakse, za katero bom, ne, ne bi mogli reče, da si pa katera ženska želi, recimo kamenje ne V revni lahko pa če imaš ali pa če imaš ali lahko če imaš ali pa če imaš ali pa lahko imaš ali pa če imaš pa pa če imaš ali pa če imaš ali Zato, ker niso hotli, da se in druženjsko zakonik skine, ker so hotli točno to predpisano, Tako. ki sicer nekaj drugi ne predpisuje, pa meni ne, ampak to je Biblija, ampak ok, ampak predpisuje druge kazni, ki, ki niso hotli tega, zato ker verjamajo, da je družinsko pravo nudi mnogo večja varnost, kot kaj, naša druga naša vredna ustava. Kar bi bilo verjetno z nekega zornega kota točno, seveda. Da, ker so veljeni mm. in tudi lahko zaupaja. Ker je to tisopšetna praksa, ki, ki jim da vedeti, da se temu da bolj verjet, kot temu, kar mm -hmm. to, mm -hmm. to je mm -hmm. in, ali, priko, da to zaradi, ste vi je, sej ja, je na osnovi vse, te analize vse, potem razdil, naredil koncept socialnega karaktere zadnjo poglavje te knjige, se ukvarja s konceptom socialnega karakterja in no, pravi, ne, da jedr socialnega karakterja je to, da v vsaki družbi zlepi opeke v hišo, se pravi pač opeka je posameznik hiša, pa drži skupaj. Ne. In za tisto, kar zlepi skupaj, je to, ne, da v resnici vsi želijo to, kar morajo delati. In zdaj se, kako bi rekla, uspešna socializacije meri potem, ne, Koko si to, koliko koko to si želi. In v večini vsaki družbi se jih večina želi, ampak poanta je pa potem v tem, kar sem rekla, in tu je zdaj ta razlika z gospostvenim mehanizmom socializma. Ali gospostvo vlada preko želje posameznika, ali ne? Ne? Zdaj hočem reči, ne, tu pa je velika razlika, se pravi, in tukaj jaz pač bom vedno učila moje študente, da oprostite, tu je bilo polje svobode v socializmu, bistveno večja. Nega ni, ga, ni mogoče v subkulturi, pa ne vem kaj, v, v, v različnem političnem stališčju, ampak znotraj tega so te pa manj držali. Ne? Ne? Zdaj, eno je torej ta socializacijski okvir, na katerega vi opozarjate in je univerzaljen, drugo pa je, kako kajansko ne? sistem gospodstva direktno se na to naslavlja. Ali se naslavljam na zunanje pravilo, tako se je socializem. Ja se naslavljam na zunanje pravilo, če si ti želiš, ali se ne želiš, me ne briga. Jaz se naslavljam na zunanje pravilo, ne? ali se pa naslavljam na tvojo željo. Kar se sada kapitalizam in to je bistvena razlika. ne? Kar te bistveno drugače drži, ne, to je zdaj razlika. Izvolite, kolega Fozijan, ja. E, Dalo da mi je zamisliti najprej pred istole koja je, uh -huh. je absolutne sobode, uh -huh. tjusko, v bistvu, absolutne slobode, kako se je ključno slobode po samestnika, ki pa se lahko vresiči v bistvu samo kot sloboda brodanomca na slobode. Uh -huh. no, Paziti, oziroma, paziti, vse ne more s to priprečiti. In na kaj naj bi lahko priprečil, pa ne more, je, da ne bi napisal točko, da to pristal, ti ko pristane, ga lahko vzamejo s seboj. Mm -hmm. bi to je bila projekcija uh, planeta, uh, ne vem, 7 milijard majhnih osamljenih mm -hmm. točk, na katerem vsak točko bi bil en zanjan no bi mora biti povezan električno energijo, z potem bi vseeno imeli druge, vidiš ja, ne? <laughs> ja ja, ja seveda tako. Tako. Tako. Glede, glede, glede islamskih eh, znakov, se aktualno, kot govorim, to je čisto drugače, neki namen moti, kot če bi pobedeli kako dve, pa tri generacije na nazaj, mm -hmm. stoletje nazaj, mm -hmm. seveda postevilo. Islamskih družb islamski družba, bilo bistveno, bistveno večjih, zakritih, torej kot pa je danes. Čez kakih dve generacije naprej, prej pomeni, da je bo, islam pač odbičen, da bo še živelo v puščavi do teh te zakritih. Islamskih družb je bistveno, bistveno manjše kot je ta, ki je No, to ne vemo, to ne vemo, ali je to res. Jaz sem bistveno, da smo zopet pri Marxu, pa stavku: uh -huh. Razvite šlo družba, kaže manj razvite družbe, recimo, in čeprav so islamske družbe islamske zato, ker tam je živi islamska ideologija, ideologija torej islama. Ne vem, zakaj Vsaj v glavnih potezah svojega razvoja ne bi sledile potezam kapitala, da so tudi tam, tudi, da No, če smo bili tem, recimo, ki se ženske odrepe, ne bi smo ne tega, ne? Recimo... Ja, to, če lahko da dozama, ne? Ne. Ne. ne, če bi pa pogledali slovenski prostor vre ali tri generacije nazaj, recimo kak Maribor ali katero, kaj je tudi grupalno sedino te še na poteželju, bi seveda videli, imamo že filme ohranjene, ne, filmske posnetke, kjer bi seveda malo katero žensko delili brez vte na glavi, Na na, v v selina pa sploh, splo ja no se potem bom ja še nikaj. zdaj dajte vi med samo z tem pomembno na ta bom jas no ja prosim to mi popolno vidite, da so tudi imajo ženski ženske ruto v svojem tukaj pri nas <that> ja <that> miselim da <that> <that> No, jaz bi pa samo to še rekla na vašo, na, na vašo uh, repliko, pač uh, da s tem, uh, to je en od dimenzij, s katerim imamo v antropologiji z Marksom težave, ne, da torej zgodovina je drugih družb ponovil za zgodovino zahodnih družb, ne Zdaj je bolj dolgo, kot pač antropologi zbirajo dokaze, o tem se več je dokazal, da se to ne zgodi Oziroma, kot je Salins rekel, ko pride do stika med Zahodom in nativnimi družbami, nativne družbe začnejo v resnici podarjati razlike. Ne? E, tako da zdaj ta izhod, e, tukaj je bil pač, a Marks pač otrok svojega časa, tako kot je bil Morgan, ne? torej klasični socialni evolucionizem 19. stoletja, ampak e, zdaj e, antropološka evidenca ga ne potrjuje, ne? Da. Zdaj ne gre ne, stvari ne grejo v univinearnost, ampak grejo v pluralnost in zdaj ta pluralnost seveda ne pomeni. Mislim, zdaj pa so, kam bo šva katera pluralnost, to pa zdaj težko prognoziramo, bi jaz rekla. Ne? Kapital. Ja, zdaj... Ja, mislim, rekel je? Uvodil. Ja, deloma. Ja, sem malo tako je ja. uvodil politično uh -huh. zvezda, ja. kakoli je kapitalizem, kakoli se gledi vsa prejšnja, vizije, No, samo I'm not sure if you're to sure if ja. Ne, not sure if ja, not sure if you're not sure if you're not sure Recimo kolonialne družbe, so recimo bla kolonialne, ne vem kako dolgo, ne? Recimo, vzamemo Indijo, za primer. Ne? Zdaj Indiji ne moramo očitati to, da ona ne bi pač inkorporirala kapitala, ne moramo jo očitati, da bi imela, ne bi imela izkušnje z, z zahodno kapitalsko dominacijo, ne moramo jo očitati tega, da, kako bi rekla, ne, vem, ne pač ni blavo v kulturnem stiku ali pa celo, da je kapital ni razgradil nativne produkcije, ker jo je seveda razgradil, ker je to seveda pomelno milijone in milijone mrtvih odlakote, lakote, ampak ne moramo pa trditi, da so zdaj oni postali evropejci. Ne? Oni se še vedno, tudi tisti, ki so izobraženi poročajo na, v, na osnovi izbora svojih staršev, ne? Se pravi, ne, greza oboje, ne? Po eni dimenzije se seveda, bi rekla, se seveda bi rekla unificirajo ampak druge dimenzije se pa, kak bi rekla, ohranjajo oziroma gre za tisto sobivanje kot modernega oziroma zahoda in nativnosti, ki jo je pač potem Salins poimenoval z indigenizirano modernostjo, in ker morajo vsi moje študenti vedeti, kaj je, pa večina jih nikoli ne ve. Ne? Se pravi, da torej, ko pride zahod v neko indigeno področje, kak bi rekla, te zahodne rešitve nativci ponativijo, ne, In samo, če so ponativle, ne preživijo, to je problem v Sloveniji, mi jih ne, more, mam, ne dovolijo, da bi jih ponativli, zahodni kapitalizem, ker če bi ga ponativli, bi imeli samo upravljanje, pa vaške skupnosti, pa take stvari. Ne? Zdaj, nam to ne dovolijo in zato on ne more funkcionirati. In to bi zdaj samo sem povedal, da je to tako, že zelo, sem povedal, sem jaz to naredil analizo, evo ti, kapitalizem, ne, potem pa je bila reva, pa je bil, ne vem, se pol drugih ki so ravno v primeru britanskih kolonij, posebej v Zahodni Afriki, ne, ugotovili to, da tam, kjer je kapitalizem preživel in postal učinkovit, kjer je učinkovito zasužno, če hočete, ne, do, do Moroce, jih je zasužno, tako, da so ga oni ponativli, da je vedno moral biti v kompromis z nativnimi rešitvami. Ne, samo kompromis deluje. Mi zato nimamo kapitalizma, ker ne delamo kompromisov. Ne. Zato ker oni hočejo skiniti kar oni hočejo narediti kompromisni In dokaj bo dohotli skiniti, tako kapitalizem ne bo deloval. Kapitalizem Sloveniji bi lahko deloval samo v kompromisu s kar Ampak to pa je seveda za nekatere ideološko nespremljivo. Ne? Zato bomo počasi zdaj jedli travo. Ne? Uh, uh, in, uh, ja, no, mislim, to. Se vidite, da vse, vse to, za vsak je kadarkoli se peljen kam, vedno vedno radiopržgan, radio tretji program, Arcez, zato, da pač vem, kam moram iti z avtoceste, ne? ker pač to zdaj ne, naša avtoceste, to boš, ne veš, nikdaj se voziš po nej, ne. In potem jaz se to imam prižgalno in vsake kratko poslušam poročina, povejo, katera vsa tovar ne bodo zaprli. Zdaj bodo meblo zaprli, potem so rekli, da bodo javor zaprli. Zdaj vsake kratko povejo, da bodo enega zaprli, ne. Kaj zdaj to je, ne. Kaj? Ja, to tak ali tak, jasno. Mislim, zaprejo tiste, ki delajo ljudi relativno neodvisno od kapitala, tisto vse zapirajo, ne? In jaz sem tudi povedala, da ne bo konca temu, dokler slovenci ne bodo potrošili vseh svojih prihrankov, ti oni vejo, da imamo mi največ prihrankov v Zahodnji Evropi in zadnji so mene pa za francoske televizije spraševali, če, zakaj je to tako. In dokler bodo oni vedeli, da imamo mi prihranke, ki nam stvarjajo relativno neodvisnost od kapitala, tako, tako nam bodo vse mali, ne? In To je seveda zdaj ta žalostna zgodba, ne? ampak no, če se vrnemo k temu sobivanju nativnega in kapitala, a, ne, tukaj ga je Marks Polomo, ker je on tudi rekel, da pač nič ni hudega, glede na to, da so Britanci uničili pač nativne indijan, eh, indijske sisteme, ker pač napredek mora iti naprej, ne? ampak po antaj pa v tem, antropologiji so pa izbrali do, do pač, eh, evidenco, ki je zdaj ogromna, da je tu vedno gre za sobivanje. Ne? Vedno gre za sobivanje. Vedno, če kapital preživi, preživi na račun tega, preživi tako, da ga domorodci ponativijo. Zdaj to je lahko ali dobro, ali slabo. Ne? Zdaj se lahko pogovarjamo o tem. Ampak vedno gre za sobivanje. In če gre za vojno, potem vedno preživijo nativni obrasti na račun kapitala. Ne? To je pač nekaj, kar, kar, kar tukaj v tej državi niso vzeli. Zdaj ne, ne vem. To sem ravno pisala v tem članku, ali je to dobro, ali je slabo. Dobro je v tem smislu, ker pač ne, kapital, dokr bo tako ravnal, nima posebnih šans, ampak slabo je pa v tem smislu, da bomo mi vse odlakote. Ne? To je pa, mislim, to ima pač dve te žalostni platine. Ampak poanta je v tem, da, da, da tu je stvar majčkeno bolj zapletena, kot je Mark smislu. Ne? In tu pač je bil Mark otrok svojega časa in ga je, tu mislim, da so stvari majčkeno bolj zapletene. Ne? In kako se je kapital razširil, zdaj pač najbolj interesanten primer je ne vem, Kitajska. Ne? Kitajska ni, ni spremenila kulturnega sistema, ni spremenila sistema vrednot ni spremenila, ne, čelega če kupo stvari in je pa opeljala kapitalizem. In zdaj ne, pač, potem bodo antropologi rekli, ja, to je točno, zato ker smo mi ugotovili, da poleg protestantskih družb so družbe, ki imajo konfucionizem, tako zelo primerna za kapitalistično ekspanzijo, ne. To To se sklada kao, ne. Ampak, ne, zdaj ni za pričakovati, da bodo oni nehali biti kitajci, tako kot od indijcev ni za da bodo nehali biti indijci. Čeprav so zdaj že kapitalistična velesila, ne, pa kitajci tudi. Ne? Ne? To je, mačken, tako je Mačkeno, to bolj prepleta se Japonci to do, dobro. No, no, Japonci so pa sploh klasičen primer. Ne? Japonci so pa prvi klasičen primer, ki ga morajo vsi moji študenti preštudirati. In jaz vedno rečem, bi mi se morali od Japonce učiti, kako narediti uspešen kapitalizem, ne pa od Zahoda. Ne? Ker pač Zahod, pred Zahodi, na Zahodu je bil to nativni sistem, In tam, kjer je nativni sistem, je situacija popolnoma drugačna, kot tam, kjer je to take-off sistem, kot je rekel Girtz. Ne? In zdaj, to se pravi, če zdaj tam, kjer imate pa take-off sistem, je pa potem to čisto druga situacija, torej, da to ni nativni sistem. In zdaj je to čisto nekaj drugega. In Japonci so seveda prvi uspešni in zoročni primer, kako se to naredi. Zdaj, če bi hotli imeti uspešen kapitalizem, bi se mogli seveda k Japonci imeti Tudi zaradi tega, ker so Japonci po celi seriji elementov, recimo po izrazitem kolektivizmu, zelo podobni slovencem ne? Tam je recimo vaška skupnost enako vlogo preživetvene enote vršila, kot jo je vršila pri slovencih. In resnici celo serijo teh elementov, ko berete kla, opise klasične recimo japonske vaške skupnosti, lahko to direktno vidite one slovence ven. Ne? Ne? Tako da, torej, ja, Japonci so pa prvi na klasičen in najbolj vzorčen primer tega dejstva. Ja? Ja. <laughs> ja, to, veste, kaj film, pa še maj razume, oh. Filme, pa še malo razumejo. Jaz moram povedati, ja. da, da sem jaz rekla že, in to smo se že imeli za študenti, da bi bilo treba imeti filmske večere, kjer bi jaz izbrala filme in potem bi oni bolj ne gledati. Ja, ne, ja oni nič takega ne poznajo. Če jaz karkoli rečem, oni nič niso videli, oni gledajo samo te razne nadaljevanke, ki pa jaz ne gledam. Ne? Tako je zdaj... E, pa, tako, Ne, ne, ne, skratka tak da to je, ni več del splošnega, je splošne zobrazbe tudi ne splošnega socialnega spomina in to je problem, ne, zato na to ne moraš referirati, ker mislim, ni to ni nobena referenca, če jaz nekaj rečem, to sploh niso nikoli videli, ne vejo, ne, tako da, ja, se pa strinjam sicer, ne, bi bilo tako, če vidiš, ti je ta stvar, bistveno bolj, bi rekla, prisotna oziroma, ne vem, predstavljiva, posebej za tem generacijem, ki so zrasli ob ekranih, pa morajo vse videti, ne, ja, Kaj je nekdo še nekaj hotel reči, ne vem kdo je, hotu. reči fišče. Oče, kjer smo v tem prostoru, ja. pa kaj je bil tudi umenil, tako uh -huh. smo bodo so, uh -huh. uh -huh. uh -huh. kot kot to omestila. Uh -huh. e, Bi rekla, da oče pojma kontrakultura Rozak uh -huh. se ga vprašali koliko desetih letih, ko je moje v mojem kaj uh -huh. nekaj iz kontrakultura nastalo. Moj je kot uh zapisano -huh. knjigo, zanimljati slova v hlavi, um, kjer je skozi analizu gotovil, da iz kontrakultura ni nič več ostalo, kar je vse pojela. Absorbira, Tisto, kar pa je ostalo, je pa impuls relativizacije zahodnega koncepta mhm, ravnosti. Zopet mhm, mhm. mhm. potem kapitalizma. Ja, in to je spet nekaj, korist kapitalizma. Vse to je tisti problem. Ne? Ker zdaj, ko ti relativiziraš ta koncept, je potem tudi gospodstvo relativno. Vse je, je relativno, ja. Koli, kako ne je netko šlo, univerzalno kore. Torej, kako... In je to potem globalni zvorek. Torej, kako... Posta, kako rušiti hegemonske mehanizme z nogre posamezde, kulturnih i mm -hmm. socialnih konikestinih, mm -hmm. kako rušiti hegemonske mehanizme. Mm -hmm. in, in seveda to vprašanje postavi globalno vprašanje, ne, in seveda se bodo neke globalne strategije mm -hmm. začele mm -hmm. razvijati, seveda od zgodnjeno zgor, mm -hmm. to, ne, od zgodnjeno mm -hmm. zgor, ne. in to pa daje, eno, to pa daje, to pa daje možnost. Mm -hmm. ja, no, seveda, no možnost Kakšnega vedno bolo, je. Kaj pa bo? Ja, ja, to je pa drugo vprašanje. ja. ja, ja. Ne, jaz mislim, da ta, ko bo, kakšne, ko bo, bodo bodo pa morale vedno tudi zelo močno te lokalne kontekste upoštevati, ne? Tako da to bo pa po mojem moralo res priti ena sinteza, ne? Ampak na osnovi enih kriterijev, ki se pravim, o katerih bo treba hudo misliti. ne, v resnici, ne? Ja, prodolgo. Miseti, zelo ja. Ja, ja. Ja Sam tu pa vidimo, ne, da spet kapital apsolutno, sistematično uničuje samo možnost tega dejstva s tem, da so otroci od malega na računalniku in dobijo značilne možganske poškodbe, ki mu ne razvoj abstraktnega mišljenja.